قال عليكم يا وهي <صصحوب> الذي هو في ميلا عن سنو حلقة الأبارا قالت هيدا لك فالما عاد القرآه بنورا بأسن مطوان إنه هالفه الظالد وقد تنمت <تصفح> فيه وعفا بها الأولى على أقرار ربينا للاسل عن مصره وعفا الشراء إنه في من الرجل وتيسي لهذا الألباب قالت ما الجزاءه و <سؤال> اِذ فَأَنَّمَّا رَعِلَهُمَّا النَّوُّبَكُ عَلَيْلَّهُمَّا وَقُلَّهَا عَشَقِ اللَّهِ مَا عَدَى بَشْرًا لَا عَدَى إِلَّا مَلَكُمْ كَرِيمُ فَأَلَقَدْ عَلَى إِلَّا لَقْدَكِ وَأَلَقُدْكُمَ مَشْتِبَ صَعْفُرْهُمَ لَإِلَّا بِحَمَّا أَبُرُهُ لَلْجَّمَنَّ وَيَكُنَكْ نَسْوَاقُهِ ف قطيات وقال اذا ذهبنا فما يذكر بالقصص وحين فارسلوا حينما ذكروا فليس يريدوا سنين وقال ولو ان الله رباط السماء يمروا سوف يمروا فقلت سوف يمروا يا نساء يا ايها المؤمنون ایو سودی یونو ذوایو سودی با کنا یسبه قران استماع ګي سورته پنوزول کې درې پنځه زوستوم اور ترتیب د سورته نو کې ټول سم نمبر دې پایڅ د سورې یوه نام سنچ ترتیب کې دې نو داوسې پایڅ د سورې یوه نام پنوزول کې اوم دې رب د دې المفتی سورات سرا پر غنو وجوه باندید یودا چمفتی سورات کې تسلی ورکو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اوکی د حضرت موسی السلام او سلام د دې سورات کې تسلې وا په یوسف بن اسلام د دې وژنا ورپسې راو یم شران تو ګرام موسی علی اسلام یوسف بن اسلام اره زړه نو ټانکړې نو ته زړه ماتنګا وا یا مخې سورات کې پواګید ایبراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام نو د سرت کې نه په دل مه غیب کای پواګید یوسف علیه السلام او سلام یوګرات یوسف علیه السلام لار یاکوب علیه السلام عالم الغیب نو د خپل بچی ځان نه خبر نو یا مکی سورات کے اخر کے وعلہ توکل علی جان پر اللہ باندھ اس بار دوسری سورات کے داغ نمنہ خی صحیح اقبل السلام توکل علی اللہ کرے ہو ذی بیا اللہ واپس کرو یا مخد کی سورت کې کله من کمن انباء الرسول نو دې سورت کې دا هم په رسلنا یو بیان غي نن نقصواله آسان القصص د دې واجنا اورب سه رالو یا مخد کی سورت کې بشارت ملائكو ذکر کړو وبشرنا بإسحاق ومن ورائه إسحاق يأجوب ندې سره د یاعوب عليه سلام او سلام واکه او وَا ندې وژن اورب سيراړو یا مکیه سورت کې دعاء د رحمت الله و برکاتو علیکم اہلالبیت ملائکوات دعا کھڑیوا ندی صورت کے دعا دعا اثر خی جو گرہ ادرائیم علیہ السلام لاللہ اصحاق ورکا و اصحاق لے یاقوب ورکا و یاقوب لے زاغه او سربخې د دې او جنا اور پسې رااړو یا مفی سورت کې اخر یې ویلو او ما رب کبه غافلن عما طاملون خبرن د دې سورت کې رسول الله ذکر کوي او ان کن تم من قبل لیل تنه خبره چې زو در دوا حکم نو خبر ده کوم نو مکه وی چې انان خبره نه دی او دې سوراج کې وای چې ز خبردارې او ز poema یا مکه سوراج کې ویلو ولا تر كنوج الی لذین ظلموا وتمسقون نار ظالمانو تا میلان مکوئی ظالمانو تا میلان مکوئی نو دی صورت کی داغی نمونا پیش گئی چونکو ریوسف علیہ السلام زلیخی ته میلان نو کھڑی نو میلان گناہ ظالم تاو میلان جرم تا مکوئی دیو جنا ورپسی راڑو دیامکی سرات کی ترغیف تبلیگو چه مسالہ کو رسوا ندیر سرات کی دی یوسف علیہ السلام واقعا چه اگر یوسف علیہ السلام مسالہ جیل کے بیان کردیو دا پردی کولا پردی کولا پیدا کولا یوسف علی السلام په جیل کې مساله بیان کړې و یوسف علی السلام په جیل کې بیان کړې و بیان کا امتیاز امتیازاد صورت دا سورات ممتاز دی په واقید یوسف علیه السلام واقید یوسف علیه السلام قرانی کریم کې درې ځایه ذکر کای اشاره سوره انعام کومه دغدې حدیث علی السلام نو می ذکر کړې ان سیو سوره مومن ګم هم ذکر کړې ولغت یا کوم یوسف ومن قبلو و تفسیل واه کاد یوسف علی السلام آپ دی سورہ کې ذکر گئی نو دا سه په بل کی نشتا دا رنگ په د بادشاہ شه په دې بادشاہ خوب ذکر کړه دا او دا په بل سراد کی نشتا په خون د جېریانو جېریانو قوم لري نو پ صورتت کے ذکر کوئی ول صورتت کے نیشته او مکر د خذو باند دی اننا کے دی نظیم چې د مکر ډیر لے آپدی صورتت کے ذکر کئو۔ لارنگدار صورت ممتاز ده په بیان د دوا قسمه محبت چې محبت مینا دوا قسمه ده یو جایز او بے ناجیز جایز مینا د یعقوب علیه السلام د خپل بچی سارا تلوم چهو اور ورپسې نا جایز مینه ذ سلیخ السلام سره دیو مینه جایز او دیمه مینه ناجیزو دا رغ داز رد مونتاج د په فر ابدا زم السلام چې د پیغمبر زامن د پیغمبر وسی د پیغمبر کڑ وسی د پیغمبر رورا چې برا پیغمبران کته پیغمبران او ګرذای رونا راولکه د خپل رور خلاف بندوبست او غوږ مل کاروک کا. دارانگی دا سورت مونتاز دے پسیاسی بصیرت دے یوسف علیہ السلام چید جین نا یاو تاریخ او اوزان بادشاہ اے تورا سو دا بصیرت او قابلیت دے او او دا اللہ کرم و میرہ باندی چد جیل نا پکمہ طریقہ باندی زانی بادشاہ ترسولے دی دارنگی دا سرد منتاز دی پکمیس دی یوسف علیہ السلام جا کمیس چه غیرون ده پلال ده غم سبب گردو لیو او مانگا د ده یوسف اغای یوسف علیہ السلام ده پلال ده خوشالائی سبب گردو نو دا سورت ممتاز ده پا قمیس ده یوسف علیہ السلام چه ده غم سبب هم گردید لیو ده خوشالائی هم دا رنگه دا صورت ممتاز ده بابوږي دباچاسوان علي چا په دي صورت ذکر کړي ده دا وله صورت جناب رسول الله صل الله عليه وسلم تا او هر یو مبلغ تا کا کاهالي يوصف چستا حال بشان ده د ده یوسف علیه سلام دی یوسف علیه سلام خبر رونه ورطا حسد او بغس کشو چه داغه ده مقام خبر شو تا تب حسد او بغس کشی چستا مقام اویگی مقام به پیندز آئیگی یوسف علیہ السلام خپل د ملک کا روک د تاب خپل رورا کا روکی ماگی والا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماګینا روکو یوسف علیہ السلام بلارا پیا ر باندې تو تبوم بلارا پیا ر باندې دی یوسف علیہ السلام پرادی ملکی آباد چھو مدینہ منوارا کی باتوں ماباد چھو یوسف علیہ السلام تگلیفونہ تیرگلو تبا ہم تگلیفونہ تیرگی پا یوسف علیہ السلام پر پرادی ملکی زلیخی بدنا مولا گولا تا باند با مدینہ کی استابتی کی بدنا مولا گئی چنانچ جہو دعائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ باندے بدنا مولا گولا دیوسف علیہ السلام صفائیو شوا استابم صفائیو شی اللہ وحیرہ علیگلا یوسف علیہ السلام تاو گورا رونه میواله خوږي ورغورډو تانه ماکي والا خوږي ورغورډو يوسف عليه السلام رونه توه لا تسريب عليه کوم ليوم په تاسو نن ملامتيانيشته توب ماکي والا توه اله تسريب عليه چنانچه بدرگی نبی علیه السلام وردوی دیو زمان باراگی امسی خیال دی چه قیدیان را لی نوائیوی زمانگ روری زمانگ رواری نبی علیه السلام وردوی لا تطریب علیکم و لیوم فتاسونن ملامتی آنشتی حالو کا کحالی یوسف سدا هار پشانده هار دی یوسف علی السلام دی یوسف علی السلام دج ارادین یسعه علی السلام او السلام را تقریبا ولسا وقال المغرب دیر شو دی سطر 26 قبل المسیح و الله سوا کا لا دار دی شاہ تیر شوے او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دار دی جان علیہ السلام نا 97 سال روش دوراغله نساب کا دی سو علیہ السلام نبی علیہ السلام سو را رستوی وردی موسی علیہ السلام واقعات اوضاع تاریخ اغاننن جون دیلې زر ګنا galtishu خدا غا تاریخ اغیر او چا سره ظلم شو او, او چا کړه یوسف علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام تولو کی کشرے دیئے ہو. او داد راحیل بچے او دراحیل دو دامنو یوسف او بنیعامین یوسف کشرو یوسف علیہ السلام دے ایک سو بیس سال اوفاد شوئے دیئے. یاو سر شر کالا داغ امرو او مسجد الخلیل کے داغ قبر دے اردی بیا خط شوئے دے دیوسف علیہ السلام مشروع یوزاو آغا دو زامنو ارمیناء او افغناء سوچوئی چه پختانا بنی اسرائیل دی نو اغیر دا افغینا اولاد دے ذکر افغانیان وئی او افغانستان بیا افغانستان تا ذکر وئی جا افغانیان پر گزیادو سی دارت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حملہ لنبائی پا افغانستان شویوا آئینا ملکی بلچہ حملہ نو اکڑی او بیا ہزارین بعد شغل دو طرف من را دنمش دارت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنونا بعد بیا حضرت عثمان کابل فتح کردے ہو دارت عثمان دور کی بیا کابل فتح شدے دے افغانستان تراغل دی او دی وجہ افغانستان کی درلولو علماء تیر شوی دي. امام ابوانی فرامت اللہ علیہم اصل کے افغانے دے ابو داود سجستانی افغانے دے نسائی افغانے دے تا سبور دیلیر مہارد یوسف علیہ السلام ہزار دی سال علیہ السلام ورلس وقال مخی تیر شوے دے ویوسف علیہ السلام توقورہ شغاځکی او هغه فیارو او بغم طریقه باندې هغه کارګړو حال او داک حال یوسف سان پشاندار دی یوسف علیه السلام دی سور ټول سورۃ تقریبا نی بارہ سورۃ دی او بدی کی قصلی نبی علیہ السلام تا سرات زوات و راونا دے او منبقی بے دیو زوات و راو سراتنوں اول تردیب ورگئی قرآن کریم تا علف لام را اللہ بمانا ددیو رو پو تلک آیاتو کتاب المبین دایاتو نا دکتاب اِنَّا اَنْزَلْنَا اُو قُرْآنَنَا رَبِيَا مَنگارا لے گلے دلرا قرآن کو واضحا جوابان دے عربی این ریبے کے مانا دا دا وضاحتا المظہر کے سیوٹی مانا کیو واضحا جوابان اور عربی واضحا جوابان دا دائیو چه قرآن پا عربه جبه ده که بلا جوابه که اونشتا او کنا امام مخاریج کنا پر کتاب ختمیه نواغوه وقال مجاہدن الگستاس و العدل بررومیه نواغوه القستاس عادل دوئی برومیه جبه که نبیاو رومیا جبا بلا جبا پکرالا او دلدوائی عربی دا نسوکوائی چه زیادہ عربی دا او نورا جبا پکی اومی استعمال شوی دا او دا خبر صحیح دا اصل خبر دا قرآن عربی دا او کلا کلا یا لفظ اور ربای یومے او تشذرم نہ دند نور پموفتا دی جو قرآن کے دبنے جب اللہ مدرائشی مطلب دا آپ عربائی کے سمالی او ببلا جبا کے امہ او قرآن عربائی کے دے د دا کاموس اقبل کتاب کی افدیبان دے خق علام کرے دے اِنَّا اَنزَلْنَا اُو قُرْآنَنَا رَبِيَا مګار علی کلی دینه قرآن په واځه جوابانه لا لګون تاکلون خمر از تا سو خپل واخ لئی نا نو نو قصواله گا سن قصصي مګا بیانم پتا وانه سبیان ا سن قصص څو ګي هسته مزه کې سه جمعو کې سس راز دي قصص درای دي دویم دا چې ستاسو قصونه بیاو کې سره ابراهيم عليه السلام دا زه صبر یو غیر اختیاري دی او یو اختیاري غیر اختیاري چې باندې واس کې نی او تقریبا راځي صبر کوي لګا صبر د یوسف علی السلام داغه وګوا هغه غنا وګوا وګیته ورته صبر یختياری دی ته وي چې ستا واسکه اوکار یی کته کې به تقریبا نارضي ابیایم ته کېو تقریبا ځانني سي لګا صبر د ابراهیم علی السلام داغه مساله نورانه او ورانه ورته او بیا هغه ماسالا کولا اور دې اورګو نو به ترې نه واکه خداवत ده د اولدا کیساس نه قصاس دی قصاس یمانه را قصاس ما زال دی او معنا دې بیان قصاس ازر کې ور پسې کې دوته نو قصص بیان مانا دا نالو نا قصوالے گاسا نرو قصصی منگا بیان جو بتا باندی خیستا بیانا او خیستا بیانو اتولی ہوئی زکا دیگی دی سبق دی سبق پا گی دا دی چه یو مقام مقرر گڑی ګټو دا دنیا دې دشمنان شي تر دې چې کورګه د تا رونه دشمنان شي تا دا مقام دې چې ګتمه پرواه مو کوه الله به نور نور زیات وي ا دارانې بدی کې صاحب دې چې پتاګ ته غریب راشي نو انجام به کوي وړی یوسف علی سلام چې جیل د نو تل نوغه بادشاه سره ملاو شو دا په تاسو سره لګیدلې و سابق وګی دا دې یوهړی یوسف علی سلام چې او تاریخ د جیل ناروان کو او دیو او واستا بل او دیو روان دي بادشاه او رسید یوسف علیہ السلام شکمہ زمانہ کے او پتہا زمانہ کے ریان ابن ولید وادشاہ یو ولید فرغون مصر دا موسیٰ علیہ السلام ہو داغتی کانو کے ولید ابن ولید وادشاہ ہو او داغا وزیر خزانہ اغا عزیز ہو عزیز مصر چبند وزیر خزانہ داندہ غلام اغسطہ او حرد یوسف علیہ السلام اغسطہ او بیا دید یوسف علیہ السلام تاریخ روان کو یوسف علیہ السلام دو گورا چه آگا دمرگن اس رسنگ رویہ کڑی دا تا دیو سبک دے یوسف علی السلام تا وره چې موکرا غل له بلینه گئی زانوې چې تعالی ما تعبیر یې د وسط پاچا لړې ځدی هر ما زما له تعبیر نه و باسه ځدی هر کړه ما مو قائموت ا اگرګه زمانه بعد وا بادشاہ له خوب تعبیر یې وي یوسف علیہ السلام تاو گورا شداغ کمیس رو دا پلان دا غم سبب گردو نیوسف علیہ السلام راولا او بل, بل کمیسی دا پلان دا خوشالائی سبب گردو شدائی تالی اوشی دا غم سبب گردائی تبی دا خوشالائی سبب گردائی د یوسف علی السلام د قمیص په واجا نظر کولو د سر غړون شوو د یوسف علی السلام قمیص راړې شو او دا غ نظر ماات شو کله چې د یوسف علی السلام وو سر سید واچا چې ورسره زیاته کړي و اوه معاف کړ د لوی سینې کاوندو حاصل القصص و د نانو نغ وساله گا سرل کساسي منګه بيان وبتا باندي ستبياني يا ما ونه اي له قال القرانا وصبر دای وی چې وای وګړو منا تات تات دې قران و ان كنت من قبله لا من الغافلين تاجي سرو ته خبرنا اس کا یوسف علیہ ہے یوسف علیہ السلام نیت خیستا ہو حسن بدری تک سیم چھو یعیسی دنیا تک سیم چھو وا اور یعیسی اغه یوسف علیہ السلام لا اور یوسف علیہ السلام لا اور گریوش می دی حسن کاوند او پل رو تا دشمن او بادرنگ او رئی بوتاو قوی تاو قولو ایس کالا یوسف و لی او بی یوسف و لی او یوسف علی سلام پل بلارتا یون زکان امر کے افو بیولی دا افو بلارت افو بولی ہے اس کا لا یوز وله ابي کلا جو سلام پلاطا وا اپنا یو لستوری او نو رسمه ماي وینم ما ته دا بيدار زدام یو لستوری یو لسرونا نو رسمه ماي مو او خوب دا این تابیرون ایو خوبونا دارو بیا صالحا بشاراتی تڑیخ خوبوئی دی دا یا زیر ای بشارتی ساکو دا بادی دو ماه سو دایی دنیا دا او طالبان یو برسر جوخ ناس دی او لا رو بکی نشتی دوام لا رو کئی لا رو کئی لیه او تالیبان تا را یو برسر را جوخ شوی دیم دنیا دا مدرساڈا کیا دا خوبون او دیر کاراتا او دا تابیر رو یا دا ځان له یو فن دی یو علم دی همدان لږ چاچا نصیب کی دا ځت خو او د پرزګاراي سره تعلق ساتي دا ځو وخت سره تعلق ساتي دا خو د لیدونکو سره تعلق ساتي یو سره راغ یو علم دی وی یو خزراله یو سره راغ علم دی وی ما خوب نیدر او گنزلو که تیلا چون اغوا تایو آده دکڑی ده وی آو وی دا مور سراو آده کڑی ده اغا ریان چه کورتا لاله خواباو خزی واتای اولی خزی ریتا پوسو کتز کمزائی اغی وارتاوی زفلانی پر که ما او زماں دې واده شوې وړو به زیه مې شوېو چې باغامل غاملہ او شوار نوزت ته اعزام او ماغه بچې د جاړې لاندې کېخود چې څاڅه نه ډیرانه سوک مړکی نو گزم لاشم خیر دې او په دې آرام پرای شي هغه ورته ما ته مخال کوي چې ته د جاړې لاندې مون دې د خپل زوی سره دی وا د کړه کوم څلو کې تیلا شو دا زې زبېلې دنیا ټول انسانان ما سره نه راګي خپل غلو نو کار یو نه کلا وې دا غالب لا بھگو تايدا خو تان لري بیده بادشاہ خزی نیده ده ای وردوائی جستان بالا دا سی کار سرگن کی چی در قیامت دو دخلی پاید آگی او دو میدی بیا خواهد تاو یو دیر آگنه یو نیر را روان کن چی او نیر دونیش دی دونی میلیش دی پلنده دا سی دو را پلنده او دا سڑی, سڑی کتا ده ما په خلا کا او دا ځدا چونا دای په لا ګول یا ځما نه نو او ګاټه وسوم په کې زای په زای باندې دی او, بش او ما په اغ نړ ته ز کوشم او غ به وګور سړی ژه رافات نا دہی دا پلار باندې تایف تروان تا شي دغه ورونو په لمن کې غ نړ راغله او تایف تر تا راو سي دي دا تقریبا 15000 کیلومټرا دی او په تر هغه سه دي او په دراغه په لارو باندې راغلي عمان کې یو ځای کې زناړ یو سړی ځای کې داسې وړ کار تا تلو د کویو را کا تا تلو اته یو تا چه زباگی کچو مکتاو مکتل نو آغا نیر پاگا لارباد دیر آگلیو او ای ماتاوی دا سلیمان سرابا پیریانو کنسته دی ماینا دا آغا نیر دی چه زویدی کنسته دی اپدی لارباد دیر او بوسم بکی دی او غاز دی او پار کنیو او مانی نوزا سی آزائمی اوپوتا. دمانسے خوخی سیل چاکار و تاریخی زائم نے امی خوخی نو آغا نیر دو سڑی سڑی ابردے او پائی کے ابر آوستے وی وی مانسا رکھانک جی ماں کئی او تابیری والاوی استاد اللہ سفالہ وڈیلوی کارو کی او آغی بیاغا نیر ویست و حرمینو تیرا و رسول کا حرمینو کی اوپنی ویاغا وکی اور کومونو تعبیر رای ما طالبایای خوب لیندل یو ماز شو قران په بریدو کې ګربینه شهادت او زپکه نوړایو او فرما ایس تعبیر د خوبې ایس غالا یوسف او لیلیه بي ګلا شوي يوسف عليه السلام پلاړه وا بلرز ګور ما یو لز او راز رايتم لي ساجدين وين ما دل زاد ثابتان كانا لوی ور ديا سلام و بچيا م بيان نو کوش تارونو ساتا چربا جور کی تا اپلار ته معلومه زده نيات خندره چربا رته جوړ کی رونو ته ما غاره خبره ده وی بچې دې په درځې خاون جوړيږي دلا لا مقام ورغې زما باز ضرر چارت ځای یي مقام هاवस्था مقام ورځي داب عزته کئي قال یا بني لا تخص رؤيا قال لائق وذکان وی وی و بچيامه بیا نو خو کده بیان کن چل بجور گیتا دا چاله انا شیطان نال انسان عدو موڑین یا گینا شیطان دید انسان دشمن خیارا شیطان اگب رول دی علم سی او تاب مرکی وکذالک یا جبیگ رب کا سنگا جستا خاندان اللہ ورکڑ دی دارني غوراوي گي تعالو ساراب ويعلمكم من طويل الاحاديث هو غيتا تر تعبيرو د خوبورنا ابو رب کی پنهمه دنا متا باندې والا اعلی ابو ابو باندې ابو باندې سلام لګي سپورټ دې لرا ستاب په شرانو باندې په ابراهيم عليه السلام ساغره سلام باد دي اغه ابراهيم اغه ربك عليم حكيم يقينا رب, رب سازه پهيا حکمت والا په دي پارسو همڅ کې حکمت ده لقد جانا بيو سبا داگی سرا دی په بارا دی وسواله سلام او روند دته نه هر باران تاسو ګو ګو ټول زادیا خود زمنو هو الله مقام ورکاو نور لانا لقد غانا ویر سو باه وي هوتیه آیاتل زائلین داگی سرا دی په یوسف عليه السلام او روند نخیده باراده تا پوسکا اونگو اسقال اولا یوسفو ها خوب کلا چوی دا یوسف عره سلاما او روز ددر دیر ماه دوردی زمان بلارتا زمانا او منگا یو ڈالا من دا دورا یو منگلا مقام برا که یو دلا ور که یو دای نوی چاگا او خیار دے آخدمتگار دے نږه ځکه چې دا مقام مو دوره کا چې موږ هم داسي شو ځان یې دا په شان دی نو په آسان راغې ان با ابا نا ل وی زلالم مبین په ختای خیاره کی د یوې ختایای کې دے یا زلالت او مراد محبت زلالت او مراد محبت سورې زوحه کی راضی والضحاء والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قلاء وللآخرة خير لك من الأولاء ولسوف يعطيك ربك فترضاء ألم يجدك يتيه من فآباء ووجدك الضاء لن فحداء ووجدك الضاء لن ووجهك الظالم مدله او تار مهابت ګوږه د دین سره محبت کرنے والا الله کی دین کے ساتھ فہدا لار در سمکنه بیان تھا بیان شروع سورای شورا کی سن رازی وکذالک او ہے نا الی من امرنا مَا قُلْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَاقٍ جَعَنْ لَهُ نُورًا نَعْدِي بِهِمَّا نَشَعُوا مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي لَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ظَلَالَت بَمَعْنَا دَ مُحَبَّةِ امام راجر احمد اللہ لے تفسیر کبیر کیم ذکر گئی کی الظَلَالَة بِمَعْنَا الْمُحَ ان ابانا لوي ذاليم مبين يگنن بلار زمنګلې په محبت کار کی دا غورا زمنګ بلار ز سره مینه گئی او من سره مینه مګی ه زې دې مینې کار مکولم ده به ور سره څنګه وار دا غو ځان دې کار نو تاسو سره مینې وکي چې تاسو ځان دې مینې کینات دا سره مینې سوګي او خودایو گوزان اگا سرا برابرو پینزنوی آت نمبر پچان میں سورہ یوسف کو رہی غانتے ہوئی آت نمبر پچان میں سورہ یوسف قَالُو تَ اللَّهِ اِنَّا كَالَفِي دُلَالِكَ الْقَدِيمَ قَالُو تَ اللَّهِ وِذَئِ قَسَنْ ان كَالَفِينَ ذَلَالِكَ الْقَدِيمُ یا گِنَا نِيَتَ پَ مُحَبَّتْ بَخْوَانِي محبت آقا زرور محببت دیده او ایکی کامین راستی زرادت پمانا دا محببت او طلوه یوسفا و اجن یوسفا یاوی وردو یاوزمه کتانو خالی بشی تالتا مخذتلار انداد دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا ها چه بلار سره مینه زیاده چه ده بلار در سره دا خو مینه نوه داخو ده بلار در منوه که او خیار وین وغای کوئی چه ده سره مینه راشي چې مگم ور سره مینه دو ده بلار ده مینه ده وجنه ور سره مینه وکا هرد آنس که دوت یا لگه شجراتان ما حبه گه لا لحبه رسول الله صلی اللہ علیه و سلام وګدوس ډېره ميددار سره کومه د وځې د مينې د ربيعه السلام نه چې زما ز په طرف نو زما کوګي د ربيعه السلام ماره د خديجه سره مينه و لو ده د خديجه چې کالا اغه وفاد شه و و هڅګړټ په اعلان ک یا تدباو بیا صداي کا خديجه اور تہ کدی جی مرگر لبا دے داگی نا گوکھے لے گئے تے کھا دی جی سرے مینا وا داگی دے وج داگی غمرگر سرے مینا ساتلا عورت عمر رضی اللہ لا تزرو ولا تنفان ولو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر ما قبر ابدا کصب مغلاں تے گاٹے نہ فائدہ ور گلے شہر نوں نقصان کماں نبی علیہ السلام دی ویلے تے چھتے کولوں نہیں ماں بہ تے چر دے کول کڑی او زما محبوب کول گڑی دا ہزار سر مینہ آور زما ستا بہ او سارے ہو گئے تے بو دا چمچہں آں گا بے دشمنی لگا تو ار سر مینہ ہوکا تے ہی او د لوی یوسف او د یوسف یا وی لوی یو وخت چې ګرځي تاسو ګردشي تاسو د مخزملار او شېت تاسو پښت دې را قوم نه کانا کانا کا علمهم وی او یوجید دینا اغا یوه زاو دایما شرورو ته یوه زادو زابلو وختانه سو کوئی بنی اسرائیل دی دغه افغانه اولاد دے زګورتا افغانیانو وی او سو کوئی آری اندی غزاله او tarihi خبر ا وی یوسف علی السلام دمشق روړ راولا کې دا غور دوی قال قائل المرميه او یوجیدینا یوزا لا د عبد یوسفه مو د یوسفه سرونه او د هغ ورو پرنو جدا جدا تبیل بیا جوړ شووا والغو ویه یا بدل خوبه اردو د لارا پاغا بلډغار جوړ کویګه وا بغری د لارا باز مسافر قطاسو دا کار کوم کیای وي دی یا ابانا وا د مغب لارا سدی دلارا ته موږ یا مندار نگرې بي يوسفہ و انا له لناصحون او موږ بين دلارا خير قرآن د دې خير قرآن او بلېمدو کاږيجا په دې هوارت وایي ادا اردو یو شاعر وایي وای تم تا گلو غبي اخلاص سمجهو فراز تم تا گلو غبي اخلاص سمجهو فراز دوس کو تا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا ار 325 سن اس ملایے استاد دوسی خپل بدلته دو ای زموخلې سے ما زموخلې سے ما ها ما مخلص نیو. دیو دایو می خیر پایو ار زلوم انا دان اورے جا من سره سبا چې دے سکه وګيو لوبيو کی زکه سهرات بدلار شي ګلو رہیه ګرګنی او شه بلشه و وَإِنَّا لَوْهُ لَحَافِظُونَ او من بایدلالا ساتون کی اوی ورد آیا عقوب علیہ السلام زی چه ما غمجن احمالا دا خبرا چه دا زبا بوزای ته او یار ایک منزل چه و خوریدلالا شرمخ دگا زمانه کی شرمخان دا دیرو دا یوسف علیہ السلام قبل از مسیح سترہ سال قبل از مسیح تیر شوه ده ولرسوال مقید ایصال السلام من عمر کوشیو او با اذیار جماعه وګریدل شرمح وان تمار غادلون او تاسو به دغه خبره قالو نو زایلای نا ګلو زه بو کوم کوم دل شرمح هم کیو دما مونږ با د تاوان یا نان پرهما زغوبيلو کله شپو د یوسف علی السلام اتفاق یو کچو ورل د لرا پا بندګار جوړول کوی کی واه نه ایلې زړه کې واه ژوند مګایو یوسف علی السلام تا چې خبر بګیدل لرا په کار زې چې دا ده و هم او زین په دل په انجام پروا مګا وجعوا اباء ام اشاء يبغونا رور کوي تا وګورځو ک کمیشه او یاسه هغه په وېټه باندې وڑاله هغه کمیشه راډ پلار لا صرف ز دې یوسف او تسوی دیو حواله لا لا یو مکان ورکو دوا که ميزه را له ورو مروک لار مخاپه درو مرو دوکایو موکړه وجا او ابا ان شا ان يبكم را له ای بلار تاسو بیګا پټم ګیجی جړلې چاټوالا کا جناوا یا ابا نا لوې دیوا بلار زبغا ونګا دالو <سؤال> چې وخت کیدو دی یو بننا او پری خدا منگا یوسف زمان سامان سخا خلک منډه برابره یا لکان توپای کی دی سادر کی دی سپلای کی دی یا مرگری دوئی دی تا خیال کو یا منگا منده برابره پری خدا منگا یوسف زمان سامان سخا او بوداگ لرا شرمخ او نهد تصدیق گوگی زمان وما انتا بمؤمن اللانا د ایمان چې لږه لمر راجیب باندې تصدیق نه تر تصدیق یو چې مګا ولا ګنہ سادی دین اگر ژوند مقدري شته نو مپرشته مو جوړ کمیسی وجا او الا کبیر سی بضمن کذب راز له وګړ دای په قمیص دی سواله سلام به ویو درو جنو لار له قمیص راړ وېداي کمنځ د وینو ګاندا له هغه شرم خبرو ځانبل څوهرات لا کوم ان امره وې وردا يا ابو السلام بلږيستا ګتا جو تاسو تاسو دا کار خو یې سپي تاسو وج رکم کا خپل کار موګ تاسو وج بل څوهرات لا کوم امره وسې ګړې بلارو یو زیرو چې نور به په وجل د خپل ځمن به رو کوجل نو رې بل لا لا نو حال قال بل سورت لګم ان هو شوکم امر کته کله سړې بلی نو سوط ویل نشینو هرګین سړې وای چې لا کده پکوړې میو کوړې و سړې وای چې سوامه ما دیتا وان نو انملسو ورت لا گممان بو زكوم امره وصبر جميل کار زمانه صبر که است امري صبر جميل بس صبر با کومرو والله المصان ولما تصفون انده امداد کوم گله باغشه تاس بیانوي تاس شرات سووي بس زبضا الله نه امداد واړو نور بتا تو سووا وجعت سیارۃ الوال قافلان فرز لو وارد اونوله دایو بورالکه وارد هغه چاته وی چغه وبراړي ماير هغه چاته وی چغه خوراک راړي ا ماير خوراک راړي ا امنه هاي ک په ایران کې او ځای دی او ذاہی او عالم مورخ د اشرف ابن حایم دا کتاب دی او ایه هغه کی چې ز ایران د تتل یوما زلا برا او برالی کې وڑا بای کی او قبر را خیارا شو او هغه قبر سره تا یو قدبا لګیدلې وا د شرو زرو او باقی لکل شویو چاگووی زد عرد یوسف علیہ السلام زمانہ کی بادشاہنہ امتدی ملکو او یو جنائے منا پراتا دا او ایزد یوسف علیہ السلام زمانہ کی بادشاہنہ اوما خواہت راغے فا ارسن تم ما ارانا الہ وزیر خوراک عرد یوسف داو لے چمو ب یوګ دانی درګو او ترالې یوګ ته څه یوګ دانې راکو بمبئی یوګ هسپید زر زر کو و غي ما ور د یوګ بس سر زر زر کو و غي انکار وکړه چې ما تقبل خلق مري رو ما یوګ ملغذر به او ته یوګ دانې راکو چې عمل کې به ملغذر او سر هسپین څورو انکارو غي پا انا اموت دا دے دو سمرما منصرار سو ڈیر دیو خوراک نیشتے نو دلوگی نمرو مائر خوراک راڑنگی آرسان تو مائرانا وارد اوبرادنگی و جا سیارتون را لکا بلا فارسا گوارد اونوئے لگا اوبرادنگی فادلا دلوانو کا تکڑا بوکا هل یا بشرا حضا غلام او یا بشرا حضا غلام دو معنی دی یا بشرا د قافلی د مشر نمو نو اغا مشر لے آواز وار کرو یا بشرا حضا غلام وہاں بشرا دادیا لفت دکوئی یا بشرا مراد زیره سڑے سنوے شہر آشی ہوئی زیره درباندی مبارک شہی قا ذا يا بشرى ذا غلام ويا غ هاي زياداده علق وازر بضعه اپٹک دلارا سامان والله وليهم مما يمرن الله کو دے بار شدیکیو تئی زان لا سامان پٹک یاد د یوسف علیہ السلام ائی رات ودا غ زمگا غلام دے ادا ایپا منگی خرس کئی خرس کپی او بادئی منگی خرس کار پھر کوٹا پیسو باندی واشر او بیتا من ان باقس اندر آئیمہ یوسف علیہ السلام دا باغا پیسو کوٹا باندی چار روبائی ویوسو دشمیر پھر کوٹا پیسو باندی خرس کار چې سادی و یو سڑی لال مونده و ملغدره نو خرای خر چه لول اگه لال پا قدر سپ ہوئی ده نو آغی ته پڑه واچو او ده خر غاڑی تیز رانده چه دایو کستا گینگری ده جوحری پا لاره تیره ده نو جاگه بولی داو کمتی ملغدره ده او ده ته قدر مه مالو وی ده خر ده خرسه نا اغه ورو ته خار سوما ای په سو ای په دوره سره راکی وروما په دې څه پو او چې لګیا هو بوته مال غذر تیرالر کړه او خرندې لا تا ورکل پتہ څه کوو دا قیمت او لاس له راشي نه اهل له لاس له راشي نو هغه قیمت ده شي همتی جما دی او بی قیمت او لاس ناراضی نوای به اسور او به اسو بیا خرصای قیمتی 3 او قیمتی خال لاس لااس لا غرای ور کی معلومه یو شری غلام خرصو او غلام بیرو خیاو نو بازار کیا بچا کڑا و ای فتن زخد خرصو لو سڑے نوما کیمتی شڑے اوما او لر کیمتی شڑے زائع گو چا چا کیمتی شڑے والا اللہ ور کی وغضائی کی داگ قدر ورسخنی خرص اکاو پاکوٹا پیسو اے خرصو کیمتی سرمایات کیمتی رور او پاکوٹا پیسو پاکوٹا وشروا بثمن بخس درایم معلوذا هرڅ ګیو یوسف علیه السلام ناره واپس کوټه بار نجروبایو اوس د شمیر وکانو فی من زاهدی ه دوی بدی هغه ستو ته ګره بیره مدي کوم ګناه واپس نه غستا غاینا <coughs> وقال للذین از آنگه طرف تا در ایان وزیرو رایان ابنی ولید بادشاہو او دا اگه وزیری خزانهو عزیزو عزیز مصر زانده غلام آخسته ساره لگل او چه دو کمالا پمیلا که غلام موالا اگر آنگل ده غلام علی دیخو افشوه ده وَقَالَ اللَّذِ اسْتَرَاوْمِ بِزْرَاوِ اَغَسَدِي بِمَ مَرَحَلَا چوائے غصد یوسف علیہ السلام دخارنا خبال غزتاگ رمیم سارو خیستا قدد زائزرده چه فائده برای کی منتا او بانی او مگادلن قائم قام ولدن زینا دیتوی تولید ولد ایو ده اتخاذ ولد یاو ده تولید ولاد توليد ولاد چه پیداي اتخاذ ولاد چاغه قائم مقام او نيويغه دوی قائم مقام او اتخاذ ولاد حلغه سوره قصص 8 نمبر 9 غري شلف سوره قصص 8 نمبر ناميات وکال د امراض فرعون قرت مني ولا لا ترذوا عصاياك هنا او نه تذوا لذا هو نيو قائم مقام ولدن قائم مقام دارا غزل ديګه اصايا ونان نا ته د اوله دا زره جواب دا ورا ایمن دا و له موږ دا را قائم یوسف علی سلام دا بسبه کی او دیر بارا جو موږ دا تان تا بیرونو ګونو نا الله غالب بختونګار له ګرای اسلام خر ګنو بو یی الله چې او کار کوي سو کې مې ځبندولې تا لا ماقام درګي درجه درګي کای کای دي خدک کار زل کای دې څخه لا اس نشي کولې ولما بلغه شध्दو کنا جوړا سيد يوسف عليه سلام ځوانا ته دوور کړه او مونږه ما و لما حکم ويل ما نبوت دمخه ناو نبي چې پیدای شي نو نبيو رسول ورطان ووئی چه پڑی اوٹائی باعت دیو لگی التمحید کے ابو شکور سالمی سفا چورتر سلو روی آئیمہ کے وئی چه انبیاء کانو قبل الوحی انبیاء ونبی لکد پختون زیچ پیداشن پختونی او ملاو ورطان ووئی چه کڑا پڑی اوٹائی باعت دیو لگی حلمو دغه سي نبي د وختان نبي چې پیدا شې نو نبي مولا نبوت ور کړو او عمر ور کړو والا ما بلغا شدو کما جوهر سين تا ور کړو ما کړه درنان انبوات او کوه وكذا بك مزالموسمين دارن په دورګو کانو تا محسنین و توي اللہ پو محسینینو کشمیرلیو او دا یاد ساتید وگذا لگاند زیر المحسینین دا رنگی بدلوار گونگا نیکانو تا نیک اللہ تا معلومی پرزگار معلومی وراود دولدیو حبی بیت آن نفسی وطالب اگلا چلو گد سراغ خزی شده پکورد آئی کیو د نفس دا, دا بند لیک لري دروازه وکاعت هي تعلق هي تعلق حلم اليا ورده و جرا شمان سغان و يسو عليه سلام پنا غاړم په الله سرا دې پاسه اې ګوري کای ما ز الله یو نوکتا قال ما ز الله و يسو عليه سلام پنا غاړم په الله سرا انو ربياسرمه رب ما راض یاد عزيز مسر رب الزار رب الفرس انه رب يا سنما سايا شانداز مالک زمان کي ستاکړي زم ما زاي حلالي سړي جي اچو دروازه دمنا کي بچاري وپر نه ګوري حلالي تعلق جوړ کو چر و ساب عزت نه کوي چا حلالي و نه حلالي ها او ها دروازی خوالا مو گیایا اغسر تعلق مجوڑو ها بی حیائی یوسف علیہ السلام و این مالک مانا زائق استکڑ دے انچاکا نیشتے زمال آگے خزید ابتکورما قال مآد الله اینہو ربی آسرم سایا شانداد مالک زمان خستکڑ دے زمان زائق یا رب مراد الله انه ربيا سمصايا رم زمانه ز دکړې زما زای الله په ماي سارل کړې دي زده با د مليو کما انه لا يخذ الظالمون شان ددن ګاميا بيږي ظالمان دې پاسه دوه لګې دوی منوټه لا يخذ الظالمون ولقد همت به وهم بها تاکید سرا قص کړه یوسف قص با کړه یوسف علیه السلام قص کړه دی دی یوسف او د دی لاو لار ما بره در د دلایل باز خالق دی ځای کې ذکر کای یوسف علیه السلام پر دغاخ دا لاس کو نو په دیوالیو کتل یاکوب علیه السلام راځي را شو اعظم بنواجزه چې راغونه او ته چې چلو د یوسف علیه السلام زروسته زر شو دا خبره نهایت غلطه ده یوسف علیه السلام پیغمبر و معصوم او اگر ده زنائی را ده کرده و خوب لاری و لیده درین ده چه بلاری رای و پا دیوال و تراو جد شد نو بلاری بیعلا دیده و لیتی خبرو کنه نو بیاور بسی و لیلان دیده ده خبره خلطه ده اصل خبره ده ده دا آیات مطلب دا ده ولا غلمد به دا کی سره کاس کړه او د یوسف علی السلام وهم بهان قصبه کړه او یوسف علی السلام د دې بدملای لولا رب حذر ربی کنیو د نړۍ زبا د رد دو خدود الله د نړۍ قصد سرنو نکر ارادی سرنو نکره دیم مطلبه وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ تاکیق سرع کس کرو دیخد دید یوسف علیہ السلام وحمم بها وحمم بها کس کرو یوسف علیہ السلام دید دفع کولو بها یعنی وحمم بداقیها خاص غره ویو سواله سلام د دې دغه غولو چې زاروک اچا لا ولا را برهان ربي لم دفا کنه دې زله تلای در په ده نه به واده پکړی خود زلای لی د الله قدرتونو زمعلومو زه غې د پکړې وا اغه لری کړي وا او دانا چه اراده کڑی ود زینا زگب آئی سو دلائلی یو دا چه اول یوسف علیہ السلام وید تالا ما زالا ایوی یوسف علیہ السلام ونا غوانم با اللہ سرا نوکا اراده کڑی ونو دا بیولی بیاوی دویم آگا ویلیو انہو اللہ یفنیو ظالمون نو شان دا دین کامیابي زالمان نو غا غيره اراده کړو نو دابه ني ان شان دا دین کامیابي زالمان غوږ سره اراده مې زکړي او نورې نقطې اگر اوس وایو بیا کاذا ل کا ده سریوانوڅغاولشاه خبره دا ررنګې وادي د پاه چې واړه منګ دونه بد خبره بد د درمه نوکتهټین پیړ کوي چیاله و ماې بد خبره او بد د لړو نړړ د نو بیاغې را دڅنګه وکړه نه نو بعدې نه م و ده ده ما ده با نگانو خادس شونه وسته با قلبابا من دکر دوارو دروازیتا ویش روک کمیش دیوشو علیه سلام ده شانه شدینی و اوقات تخدیده و هلویا سیده علی دلباب مقاموش دی شرام مالک دی دی بدروازا کی دخده خاوندو دیوشو علیه سلام مالکو قالت ما جزاء من اراد بهذه سوءه قرخذ وي په جنگه ازمنه اربعه چل دی ګړه روانه دی کېده خبره په يوسف عليه السلام روانه ولا خزه په جنگه ازنه ته دوی او دا چل دی لډر خو ورزي حديث کرازي ناګه سعد الله له عذاب الولب الرجل الحاضر آقل ای کام دے او دو افیار سڑی میں آقل ضروری افیار قاون دوکہ کئی ہے دا سی دوکہ کی جی مزانو پوانے شی دی گناہ دی تاو راوالو لپا یوسف علیہ السلام نداوئی دا ہے قانت ما جزا او من اراد بیانگا سوکا صدا صدا دا چا جغیرہ دا او گناستا دا خصید بادا اے. ما ګردځ دې دل کې واجو لې شي زګا خامشوار سره پړې دې کې نو هم نه او پیرزو کارا الا یوز جنا ما ګردځ دې دل کې واجو لې شي او عذاب اليم يا ول سزاور ور کې شي دردنا کا سزا مو وري صب مانيتر او قال اد ما جزاء من اراد بهلك سوء الا یوز عذاب اليم مگر جیل کیوا جولشی یاو اللہ سزاور گشی دردنا که اوی یوسو علیہ السلام او چرک کرے اما سرازم او و شاید شایدہ شایدون من آلیہ بیان ہوگا بیان گا امکی دارد دی خزینہ داو یاو ماشون و زانگو کے پروتو نانا دا کسا سے غلط آدھا دا. دا ماشون گوایی کمزای کپنی ماشون ماشون نو حاضر مصر جدا تماشاولی دا بارو تو خفا دی جدا سوشو او شاید اواما قدی که دا خود طرف میں و آخر آگه او ارتای اول خفای دو ارتای ایر او معامله دا چون گیا گه خود خود اقبل ما مله دا ځې شوې دا سوچ کې ما چسوک او دا په آسان را دوهورا کله دا کمیز د مخه ناشلې درې د مو جرم دی زګا دې راځي دې او هرغه هرغه په ځدن او ځدن کمیز د شانش لري زلهو لوبیاغه مجرمه لا دیوادت تخدید او غیبران النساء و کمیش بیوال ذشان سلو رہی دے چرارے دا رنج دا ماجومو دا ظالمو مجر ساڑیو سارا کئی منصور کے دے ابن عباس نا کان و کان دا کار رجل ظالم یا تنو وكان من خاصت الملك دا دگری کھاون دو او دا د بادشاہ د خاصو کار کو نو واه کلا کا و قول اکراما و سودی رجل نا حکیمه دا کو مجاهدو دے د اکراما و سودیو دے چرایو کوه اسنهو خرتبی ذکر کای داچه ماشوم ازانگو ک پروتو نو هغه ور قالای هر او د تیان نصیب وې دا وې د زما علی السلام دې کو طالب ګړوار زمانه زما د نام بیان او یو بیان کوم چې د حضرتان هم ګانا ګمې کو د من کوولم کله زله ای کمی ستدا د شاهر د مخنا د داز درشتنونا ده دارو جنو او قه قمیس درشتنونا ده درشتنونا نو داز د جنو ده درشتنونا قلعه جولی ده قمیس درشتنو درشتنونا او ازیزه این نو من کهده کن نا داز تدبیر ساسونا ده ازیزه مصر ابل قاسم سوهلی ده اغنم زکر قدفیر دو آگا خصیت ہوئی انہا اومین کہدے کننا دا تدویر ستاسو نا دے انہا کہدے کننا زیمیاں کنن تدویر ستاسو دے لوئے انہاو ایتاسو کڑیز مالدار سڑے اکسار پخصا کامزو رہی ہے انہا تاسو کڑیزی او تاس ناسو او تاس او تاس ناسو یوسفو آرہ دا نہا دا او یوسف علیہ السلام دے وی وائی اوسف آده اگا سمخانو دا دی خبرونا او خذ دیوه وستا خبری لی زنبه کی بخنا وارد گناه دی انده که گنته منال خادویین یا کنانیت دا خطا کارونا ازا خبرا خورا شوا یرزکا خذ خبرا نشو تیم بوله یا خذ خواون مره کده و نو خذ تیاد ہوئی زموږ د تیر باران او غلای جوړې دی، هغه ځاګوندای ته وچا ته شوه به پورې دغه سه باران او غلای جوړې دی، چا دواې مخبره تر کوبه نو ما خاون په دې راز باندې پلاوی وځره اړې وی خا اج نوما هې ځاګوندای ته سرچات کوره ځاګه باران باران ورېده خبرہ دارتا چاہتا آئے. او خاون گلے خبر اره تا کو پچا او د فلا نه کاو فلا دی ټول خبر شې چا تا ونه کی خبره نه ټینګيږي دراس خبره ابزان سره ساتي دې حضرت اپا تا ولګی را وقالنی سوادوم فلمدینا وی حضرت فخر کی خزاد عزیز چه دانو اغیر مطالبه گرده داده بل غلام ناده نخص داده قد شغف آها خوبه قد شغف آها خوبه سراش نوری دی پرده دی محبت داده یا دده مو بلاغه خوبه و شغفه قلبه ها چه داده اگر می نازده دی پردو دزرده پردو تا نوته داده او جپا زلون دونو دي ها زکایو شاعر وایو امر ال دیار تیار لیلا او کا بیل زر و زر جداري په لیلا په ګونو تیرګم دا دیوال کولو مګلا دا و ما حب دیار شغف نا من سکر دیارا زما داغه چا مې دې سلو له چا دې زای کې اوسېدلی وو زبر کې لاس هوه دا زای وو او غوي وو او بينا کله یې نیږی قد شابهه وبا ان ما گاوینو دلرا یا زلالت گمرائی ايمان لا رافي زاری کو بین مګاجینو دان به لاراب ګمراه خيارا کې نو کلا جوارینده زړی تدبیر وینې ګنده تاسو رازې وعده اللهونه <سؤال> مو دکان او تیارې ګری د لتاګاګا نه همتګان هازه ډډی یا مود که آن تیاری که دیلی را خورا که اواری که هر یود دیلی چاره اوی بیر آوزه بدهی با دی زکا مینه دیو ساگه بلا مینه اغیی تحکاره کولا چه زماج آسره مینه دا واغا به زایه ندا اغا به زایه دا و آده دلو وآتت كل واحدة دمنون نسجينا ورقلا هرياو دذيلة چاڑا وقالت خروج علينا ویمیت تراویز فضایبان دی اپو غلامو او صلالوخی موسا دا سا ورشا فلما رئیناو اکبرناو کلا جولی داغ يوسف علیه سلام لو لوگر داغ شان او پرګلو خپل الله سونه زکه چاړي لاسګه ماندار او خلکو داس اول اون فروټ کینی نو فروټ کټ کای بیا ډوډا راړې شي فروټ کټ کول او جاګې ورې ځان ته خیاڼو الله سونه غټې کټ کړې وکا نذې خور ځاله ان په لمره نو اکبر نو کلا چې ویری د تنرا لو یو ګڼدې شاګ او پرګلو خپل الله سونه وګله خاشال الله د پاکې دا الله ل دا بشره د د دا بند خ دا کار ان دا الله ملهګګم د دا بګ فررش جد من ده یا دا خو بنده دا خو س پاکه پرششته دا غړ خستا وړخ کوی في۔ مینه چه کل داد نواولی بیاوتا پی زانم بدنخ کاری دیده بیا زانم بدنخ کاری وی زمجنونی ما زمجنونی ما بیا زانده مجنون وی او بایی خوش آجی اجه سو گرسا دائی خبری کن خوش آجی وی چه بدوارا مخیخ کل کم سو چه دیار خبری ما سر کری خالت وزالی برن اللہ نیلم دنانی فیهیه او دې دا سړی دې چې تاسو ما مره مته کوي دې په مینا کې او ما مطالبه غړدار تد نه تد ما پس فاس دا سما نو ځان تا پینځه باندې وکړه چا ځان بچکړ او هغه اراده زې نه و کړې فاس دا سما نو هغه ځان بچکو ولا اله لم یمن ما امره او که دیوونو بیا چې ما او زه هم ګنګو ما دتا جیل کې ووا چې لشي او شیبه زليونه ور او ځا سي ستره زلي له ونه شو د په خدای نه کې دا عربې سینوه به لای اوس ور سلام ور وځ ما جیل ما تما بوځه دا نه چې دای مهرا بلیږي تا دائی بارا بلی معلومی اداج دے نور و تخلی کے اوپر آگردی جیل را لکھ دے ناس آلت د چھتو دا فساد نا نشے بچکے دے نبیاد اللہ جیل بہتر دے چھتی جیل تلاڑ شئی قال رب اسے انو آبو علیہ ویسو علیہ السلام و عرب چیرر ما د معبو د دا ځما را بته او کانړی زما د ت د ز می لا وګم ځته دا بر نوته شپګبا معلومیږ دا چې د سرارې ورته می لاان نه دی کړي اراه نه دا کړی ا دنا زه میلا وګم ځته ش د اص دجاول او ربون کبو دیا او کړه د لغو عبد دو فسر فانو چه داونو والو ژوند ری تدبیر اتم ات بنا نو تا چې الله غا تدبیر دغه واړو نذيره سره دا کړي ان وو سمي عليم شاندار ثم بذا لهم من بعد ما راوا الايات بيا سرغمس دایتا بذاینه چې ویری دل دلایله صبر د زلیخه آیات یعنی نخ د عدم صبر د زلیخه شدا صبر رغی سړی دا ثم بیا سرغمس زید شو یوسف علی چې ګډي وډي ان بیا ورځی کولیویا زما په من بعد ماره هدایت بیا سرګنځوی دا پس دا نه چې ویلې دې دا د صبر زوږې له جنن فاو ال جنن لاو حتاهین چې جیل <سؤال> کې واه چې دررات تر سوا ساتوري یوسف علی السلام جیل کې واچو چې دا نور صبر نشي کولای جیل ځای کې ورکي وَذَخَرَ مَوسَىٰ لَنَفْسِهِ عَلَىٰ قَالَهُ أُضَاعِيَ يَرَىٰ مَعْذُرَ أَمْرًا وَقَالَ لَهُمْ يَرَىٰ خَبَرَ ذَهَبْتَ تَغُذُّوْنَ نَكِنَا فِي نَارِ مِصْرَ وَنَأْكُلُ مِنَ الْحُسْنَىٰ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۖ فَبِالْعَذَابِ يا طالب السيعه عباد الله تقبل كل عملنا وعباد الله تقبل كل عملنا باذن الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سواد اذن هو قول الله ينظر الله الى من يطيع الله يا عمان كثير وَقَالَ الَّذِينَ وَعَدُوا وَعْدًا مِنَّا وَقَدْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَرَأَوْا أَنَّ لَا مَلْجَأَ إِلَّا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تَضَرَّعُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقَالَ وارو دغه د معنا موندو په لارې له لارې وه په اړه د دې نه ځانګړی معلومات دا نه دا نورو په دې تاسو یو څه پایو چې په پاتې کې د نړۍ قال تصبروا لانا إلى مرحباته إذا ربعه الرحيم. وقال الملكون ليستغلصوا لنصف لما كذل توقع لإذن الحديث لنمكيب النبي. قال يا عربي على هذار الله من العليم. وكذل إذا من كلنا لنصف لنصف ربعه يشاء. رسول الله وترى ما لا تخير لذين أبروه من رفعه من رفعه من رفعه من رفعه من رفعه. أي وفي رفعه من أحبه من طرف في رفعه من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 په درناو سره چې دایره نام مننواله غوښنه په حقانو باندې راځي راځي چې موږ په سيټ باندې او له دې وروسته موږ کوم کار مو کوي موږ وانا أرجع من هذا الشيء للقفل لله عليك وفق عليك وفق عليك وفق عليك وفق عليك وانا أدهلو في حيث أنا رفقه ما كان من هذا الشيء الحاجة وفق يخسي أبوها وفقه وإنه لذو عيني لأبدأ حسنا فقصنا في العيالة هذا البيض يسمع باہی رسل جرم نا تاو جرم سو زانی رسل جرم نا ساتھ لیو او بیایم پجیل کے واش ہو ایزت لیو انا ساتھ لیو کم بیایم جرم کے واش ہو پجیل کے وانا اللہ مردنی ورک ویل پجیل کے آمس حمل تو ہی پیدا رہی ہے وردہ کالا او زندہ بطیان دا یم پر د یوسف باندې سلام سره جېر تا جو تنو غانن انا دو مایه رانیا سره خمر وی یو د وینه زګورم شراب طوبعي. او او خمر او ګور تا دا یې د یارانیا سره زګورما فنجال لای چې ما جوړ ما ګور اغه هم ور دي او هغه وقال الاخر اني راي اعمل له کراش خبزان وه به دګورما فنجان سره پاسه زمان جوړایږي پوری ما وړاندان هاي دا خبر کوم انما نراكم بالمحسنين مجرين طالب الغنا انما نراكم بالمحسنين وهمتي 82 23 کے حوالے لیے ونم با بنراشتو ادنا وحو با یتما وكرازگان تج المحسنين نار دل دورت جهنی آنو موئی اینا نرای کانونا هیلو موسمی مگایی نور تعالی نمی کانونا انه ایک شاید مخنا پتلی دی دی آسارو نمی پتلی دی تعالی نور سفر ایسرام لای آجیب ما طعامن نوی داغلی تاستفراد چپعیبتا شعیدرا اور زمہ کمال گما تعالو خدای دې زوی خو خو ماکی ماجرای دا شواشی تاسو وګ دا دا رسنه دې جوړ درا غړیا ما زما رب هانداي ورته وې تا دې باسم زریران اولې ځان ته ټکی ګر ځان ته ټکی کینو نو بیا وته مساله بیان کا دا څونای نو کو تا الله را تدا کو نو بیاه دا مساله کويو همي ترایتو ملت قومي لا یون رب الله ما پرهوت زار طریقه دا کومه چې ایمه نرای با الله او دایدی با اخرت باندې دایم وَتَّبَادُ مِلَّدْ آبَائِزِ تَعْبِهِمَا تَتَرِقِدْ مَشْرَانُ زَمَانِ شِ عبرایم علیہ السلامِ ساکھ علیہ السلامِ آقوب علیہ السلام دی دا خیز دا دَخَي غی اولاد کے ماں دا غی تَعْبِهِمَا اتنے بعد حق پرستو دے کے عجر دے اور دے کے ثواب دے وَدَّبَا دُو مِلَّتَ آبَائِهِ ذِتَ آبِهِ مَا دَ طَرِقِهِ ذِمَشْرَانُ وَزَمَا شِعِبْرَائِيمَ الْاِسْلَامِ اصحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام زمانی کان زمان پلاران پیغمبران دی زگوئیو حَلْقَرِيمُ عَبْنُ الْقَرِيمُ عَبْنُ الْقَرِيمُ عَبْنُ الْقَرِيمُ یوزو عَبْنُ یعبور اصحاق و نا سب بنا سب باضی زت مند نا سب بنا خدا غی اولاد کې ناکاره پیدا شونو ضرورې کوی ته ورته ما گننا نہ نشرکہ بالله من ش د دې مناسه منلارہ شه شریک وګرځه الله سره شه غالگا من فرز الله الینا وعد الناس دا د باندې لا دې بمجا پر نور خلکو لیکنا اکثر د خلکو نه شکر نوم باسي نعمتونه الله شکر نوم باسي یا صاحب زین او عظمت جې مال ګرو اګن مند ګاران ور دي چنګ وانګ امل لا ول وائل القهار یا لا یک یوزور ا چې زای په زای دي مرغاران هغه ورځ کې یو الله دار دی صلی الله بعد او د جناب رسول الله صلی الله علیه د دوی زمانه د جاییدیا او په زمانه د جایین کې الله 24 حق پرس پیدا کړو جای ود الله توحید ویانو یا پای کې زه د بیامر به نو فعل زه د بیامر عمر رضی الله تعالی عنہ ماما کې د نبی سره مې اوصا دې نه تاسو کړو تعالی دې رهو هر وی را اېدو د دنیا وجه ما دې له چرې مخ نه وینې روانې خلکو بغډويشت او هغه ربن واحدا امال فرابین ادین اضا تقصب دل امورو ایو رب بدل را گئی آغزر حاربان کل جفع صلید کارن کی ترق دلات والغزا جمعیان کذالک آئیفان رجل بسیرو ما غلات وزا طول پر خدنا او دادا من سڑی کار دیر وَلَا عُضَّهَا عَذُرُو وَلَمَتَيْهَا غنا سَنَمِه بَنِغَنَمِه عَذُرُو نَو عُضَّهَا رَمَلَدْكُمَا وَنَدَعِي اَغَبَجِّي نَدَبَنِغَنَمُهَا دُتَانَ وَلَا حُبُلًا عَذُرُو وَكَانَ رَبَّا لَنَا فِي الدَّارِيزِ غُلُمِي سَغِيرُ نَو عُب ان چې کله نه بوېدمه کلي دا چنوال مراد ګاران شاولی الله رحمت الله الیک ما من بنده د ان الله الا وله اده توباد یو کله دا سنيشته اندستان کې مگر هغه ځان له اله جوړ کړل د عبادت کوي زه که شاولی الله تفیماتِ الٰہیٰ دویم جل سو کے اغلی کی تفیماتِ الٰہیٰ کے کلو من ذا با الہ اجمیر او الہ قبر سالار مظہور غازی لی اجل حاجہ دنی اطلب و حاسمہ فقد حاسمہ اس من اکبرو من القتل والزنا ارغ سوق جسانار مزدق غازی قبر نه لاړ یا جمیر شریف د لاړ او ال حاجت والی فقد ازما اسمن اکبرو میرا القتل والزنا د د قتل او زنا نه لوی ګنا او ګ د قتل او زنا نه لوی ګنا ده دی برواني جاندی په رمضان مخي جاروګا په رمضان مخي ڈانی با بزان نوکیه بابا زندان را گده سو باویی ماین و دین اج میری زمین و آسمان جری سو باویی یا خوصل آزان دستگیر سو بایی بیر بابا را مدد شی، لو ازوان را مدد شی یا سوائبای سیدن و آزماد جیل مل گرو آیا مددگاران وردی یا الله یک یو زورا ور یو الله یو حاجت روا سورای سواد 8 نمبر 5 جو ګورې پینځما جگړه په دیوا سورای سواد نمبر 5 واجبو انجا منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ناشر غن شرائع داي دعوا يرون جدا ثينا او يردون هذا ساحر كذاب دا چا دغه درته درو جن دی نبی عليه السلام دی ا جاء هو احد اِنَّا هَذَا لَشَيْوْنَوْ جَاب آیا کرنائی دیں گاڑ مددگاران مددگاری اکی او دے سوئی چی او اللہ مددگار دیں اِنَّا هَذَا لَشَيْوْنَوْ جَاب یاکیناً دادیو شیع جیبا دقا سی سرح صافات کے گن سرح دنو کے اَمِنْ لَهُ الْنُوْا عِدُ الْغَحَار دا سوی عبادت د کوئی بیزار نه نه مگر زمو مونږه تاسو هر لهي بودی دي تاسو مشران ور ځای بودی ما انذر الله بهامن سلطان نه راځي که الله په دې باتي دلیلات ست دلیل به فتاز او اجازه بعد ما انذر الله بهامن سلطان انې له وګ مولال الله هیڅ دې اختیار مگر الله حکم کړیا لا چې عبادت ونکوې بی‌دار بزار ول شاه غالب الدين القیم و داز دین مزحود لګ ما ښار له هر ګنانه بو یې یا صاحب سینو اعظم از مل ګرو هر جیا استاد سره دې نو سې وو خبر رابطہ شراب ربي ار جب لن و زلای واغری شینو غریب مار راند سرتا غنا او شو شروع کرو اوه تا و بیان کړه او شو تا تعبیر وای کذ ی امر الله ذی دصفتیان پورا شو غراچ تاسوی کی فتوغ گفتا وکات اس یوسف علی السلام یو لار جوړی ذ خپل غلاس او د بادشاہه اختیار ځای وی بیا سړي د چومانیو زګا خو ګماني شه ده د اخلاصي یو زیبا وقالا للذي ظننا وی بیا سړي د چومانیو سره اخلاصي کوم کې دي یاد ګمار را په دې زمالک نو ایر قددن شیطانی ها ده ورد خلمالک بادشاہ در بار تلاله بیاتی ناگه ده جیل مرگره ایر ده داده بادشاہانو ده صحبت اصره ده بادشاہانو صحبت اصر دائی چه چڑی نزاره مرگره کی میمبری ها او او غصوبان دی بغرزی اوټ را کا اوټ را کا هم ځماتاله کار کو مزه سایما کو چې کالا هغه ته لګ وزارت ملاوي شي مقام ملاوي شي حیثیت ملاوي شي بیا ته زړ مرګي یا چاپلو سادي بیايږي بیا چې څنګه ډیر چاپوسی گئی دواره یاسي اځړ مرګي دنایید شي نو زاده د تنظیم آبیا خپاییه و مگا زان او و دمگا سو گوی تا پوسته گئیه و للذی زن آویو یا سڑی تاجی گو مانیون چه ده اخلاسی دو گده دوارونا یاد گمالا را بنی زمالک ستاباندی نو یر قددنا شیطانی آدو لخمالک سخا فلا بزافی سیدنی بزافی سینین ذرانګ دیرګ په دلګي څنګه نن یوصو عليه السلام جین کې وکاله تیرګل او د بادشاہ دربار کېو او یې ورو وکال الملک و باتا زګور ما او واگان دپي چخري هغه لرا او واگان سربي ها زمين ما او واگان سربي چخري هغه لرا او واگان دپي خواري ووگیشنانو روچا وازما وزیرانو فتورا گئی ما تا بارا دا خوب زما کی این کن تم لر ای آتا گروون تاسو دا خوبونو تابیر استون کی او ای دای دا, دا گادوال خوبوندی او دای اومگا پا تابیر دا خوبونو بات دی پو د خوب دا سخابر رو دا ای مراسی گادی وقاله ل نه جامن و یا سری چې خلاص شو د دواړو نه د که بعد اوم نه یاده پس زمانې نهد ګړو معو باندې راځي اوبد پهات زمانې او د مدی دلتا دلته د که بعد د او یاده په زمانی نه داې اومت په وجزا ليهمتا من الناس اسكون قامت مراد دالا umat pmanad klak sadi bande inna ibrahima kan ummatan kan dhal lillah daraj darza yomana ala wdagara bad ummat dunia dikla pas zamani ra vez ba kharg فالسی نور نولے گئی مالا جیل تا مالا پروانا را گئی زبا جیل تا لان شما زگا زتا یاد سوچی او سڑیو مالا تعبیر استیو او سئی تعبیر استیو اگئی راولی گئی او دیچ سنگ جیل خلیل را را اے نو چک اگڑا یوسف و ایواز سیدیب وا یوسف باوار فطرګه ما ز ابو فره دوه و قانو صرفږي چخري له ناراو وغانه تابي اوه واګيش ناروچ چاج جواب سمخال بوتاله لوم بیا لوم خام غاجزې پوسي ستا په درجه چې زور له لوی مقام کاول ده دو. زور دو له لوی دراجي کاون اتاسو جیل کې چولې داس جیل سره وي ستمو کومه د معلوم شي او دی واخې يوسف عليه السلام ورته مثال نه کوي مثال توحيد او تذکر نه کوي ځکه ته مخکې ګړې ده هغه موحد دي نو چې ما سړې او دا ګړې بیا ما سړې ته ساده دي نه ورا شي و هي وروزه ما موحد تس توحيد بیانې توحید هغه چاته بیان کا ځکه توحید په ما سره نه بوویږي د په پنګیر کې مېم بارته اوږي توحید په بیانایو تا را تندرون سب سین دا ابا و یو وړاندې یوسف علی سلام کارو ان تا وګوي تا صبح کاله آباد او چر ورته کوي ها اج لاو گئی تا سو فجر وی زمبلی پریزی هغه کی مګر لکه داغه نشه دا سوی خورایو و کوږي پرې و کو نا مو واصی زه قالو وګی نه چې او باسی هغه زمیدار چې قالل جوهار وشي لوګی سپینه چلای سپینه سچ چلای هغه پر دې دینه لګای نهسی کیدی نو ځګهلای بیا برټه وړي ورپردي دینالو ری کی نوغا د داني هغه هوغي هغه مازیداری دینان دمالومی چار شه چې په پخله جامه کی نوغان خرابې کی چراغبل جامې نه وزې نوغه خراب شي عالم طالب اج په پخله جامه کی نوغې عزت مند یو هغه نه خرابې او کالا چه او طالب د جامعی نوزی ممبر شی چه ارمین شی بیاض دید اقبلی داد آوامو کارو عید آوامو کارو عید آوامو کتی راہنمائی کو تب اقبلی دامالا علامات راہنمائیو کی دمیمبرانو علامات راہنمائیو کی دا آوامو تو دیر آگے پا د وه دای مانو او دا مانو او دا چې ودني لیولې کیږي دا رانه رانه ما یوګه د ستا جا چې مدرسه کې ناشته جماعت درس کې راهنمایي د خالګور کې چې کار کوي رد پي کې چې کار کوي نو ښه اوته وای خپل جامه کې خلکاري زګاوته وای خپل جامه کې پرې غالا دزرونه سب سينه دا با وي وي کاروان د ورغي تاسو ور کالاب روا چلاو ګي تاسو پری یا هله را بوګي لا قليله مې ما تاسو ګلو مگر لګ دان نش تاسو فرعي بیا براسي پس دي نو و ګن سره فرعي واج تاسو مکه مگر زه د هغه مې تاسو خزانه کوي سم من بعد زانګ عام بیا فراسي پس دې او خال فيه عرث الناس صديق به فريعاته من ليزه خال کو امن په دې و باران ببيوسي وفي يا سر ندي کې ونه جوړي وقال الملك او دا سڑے لاغ او بادشاہ دے دا تابیر ہوئے بادشاہوی دمرا او دیار سڑے دمرا کابل سڑے او جھیل کے دو کئی دائے ہو لئے وقال الملکو تونیوی بادشاہ راولئی ماتا دے کلاچران عیسو بھرے سلام تاستازے او عیسو بھرے سلام و اپاس اخبر مالک تا دوائی تا پسوکات سده حالت د اخذو چه پرینگڑی اپنلا سنوا یاکینم رم زمان پا تدویر زده ایوان نیو کوا زده دا سنوز ما جیل تا بکم جرم راغلیم او دوین ته جیل تا راغلیم فما بدنا ملائی اول وحمن صفائی کو ما نبی علیہ السلام حضرت یوسف پله صفائی کولا او د هغه په ځای زوې لاجت د دایې ما به فورن د خبره باندې لوازم اوته سماځو یوسف علی سلام په صفائی کولا بیا او زما ځ بیان د مصالح سره دور مینلا زما په ځان سکار نیشته که په ما به نامې لګي لګې دي کار کول وړاند دوڑا بیتر دی قَالَ مَا غَتْبُ گُنَّا شده لاغ بادشاہ خزی راجم اکڑی او دا یوسف علیہ السلام و جیل کے کافی وقتیں ارکڑے دی قَالَ مَا غَتْبُ گُنَّا نوی یوسف اوی بادشاہ صده آزتاسو اذرا وقتن من یوسفا کلاچتاسو مطالب اکڑی وادی یوسف علیہ السلام نادن قالوی اذا تو لو ورتا زستر مو ګټلو کې قتل یو قول لا هاشل الله وی د ټولوبا کیدا الله لرا ما لن علی بنسو نيو بو شوې موږ په زبا عزیز او سرګن شاک ما مطالبه ګړوار د نام او دیو د رشتینو نا وزی رشتیا ہوئی چھے ما دے مطالبہ کڑیوا اگر کے جرم نو اور تب حق آیا وطا با بدنامی اولا گئی وی اوغ برازی جستان سبائی با بفلا باندی گئی بیا بوئی چھلی داسنو مغلو طویلیوا ما دے مطالبہ کڑیوا ذالگا لیا لما نیلما غنوب الغیبی دا کول لیت زلیخی زکای یوسف علیہ السلام کو لا جیل کے دے اغلا راغلے دے چې دا چھ دا کول لیت زلیخی زکا غوئی امنا نفس اللہ امارا تم بی او نفوز دا انبیاء امارا بی سو انو اپاک یوسف علیہ السلام کول لیت باد خان کو دا کول لیت یوسف گردو لیت دا کول یوسف علیه السلام د دا کول له زلیخه د زلیخه وایو زالیکا لیعلمنی لواحุล بالغیب دا بیان دې د پاره وګ چې په یوسف علیه السلام یا په شی زم ماخاون چما خيار د دې کله په کې وانا اللہ لَا لائدی که دل خائمین او یکنن اللہ توفیق نور گئی چل خیانت گرو الله نا سمعی چل خیانت گرو وما ابریو نفسی او زدان پاک پاک نکو ما یکی نفس نفس مکم گون گلے پا بادای مگر دا اچاچرام مکی بغوان دی ربز ما ان ربی لفر رحیم یای دینار نام زما دے بغور کې مه حرام آدا وقعل الملکو دونی به اوچنی سوره سلام صفایو شو بادشاه وی دایو ونی وی بادشاه راو لې مات دے حق تخلسو نه سې ځې خاص ګمځان د پارا دا نه خبر یو نیو سوره سلام صرا وی ذ اینکل یومال د نام حی امین در د راځي د منځه در ژوند له یوسف علی السلام او دا څنګه وخته باڅاوند او عزت الله او دا نار دار باڅا ولا او دا ورګي اده دبلې نه لاړې بېګي او اده پس نیو نه او اولا امامی بر کئیو، اولا امامی شیرمین کئیو، اولا با سینیٹور کئیو، کنی او سا کنی بل سا سڑیا چھا غلال لذار کئی دعائی دا توار پسی منگر سا چھتوار شروع کری دی اچھ کلا گو اللہ او دوار کولا نیوچو ورے اسلام وردسو ری کالا جاننی اللہ خزائنی لال وی یو زوال اسلام وګړو مال را په ځانو زغم کا باندې انني حافظ علي ز سات دنګم دي لراف وې ما بده چته یو شی باندې پوئي بیا غواله شیخ القران الله دی برحمتونه وی سالونی ساو ستیس کې زرمولا راهو بيد الله سیدي رحمت الله له سخه مکرمه تلاړ سنارده تیس کہ من غالب درس کی ہوں اورا حسین علی بولارا او بیز مزید خیف کے درس کو او بھی آغا درس کی ہوں من بترو درس لا اور بیا بزرات لما حرات الباب کے زور سے دب ڈوبیا ما سرا مارگریو ما غی توی او کار نہ گو ریو سو ماجه دې حرام کې د قران درس ورو کوه ا شهور مدرس د حرامم پاتې شوي چې په حرام کې د قران درس کړي مرګرو کوم یو ورځ به درس کو بل بل کو مرګرو نه اندارسه با ته کې نو بلر ځراسیو زکه شرمه په ټولو کې اوماد قران درس شروع کو من حرام کے درس کو د حرم زبادار شیخو شیخ ابو سحمان بیاغاز بیان ور سردی او بڑی آرام کے چکر وئی گردش ا جمارہ کے پاپندی دو رنا وا اسوڑے را پاپندی دا وے اگر اگے من درس کو اگو درے سمان ور سردی چودری دیاو سات تیرش امم دارس بسکر ویما دوئی تضا گمزائن انتا من این ما ایده هندستان دکالا پاکستان حنو جوڑ ویما دوئی جده هندستان ایم تضا قرآن دارس کے میاو ویما دوئی چاله هندیون اکولو مشرکون هندستانیاو لگتول مشرکاون دی ها آراب ده بدخوی اقوم ده او آجام کو اتانو سخکاری ده کو یو دلیل و اتواه بیا تابیه دا کار پا کسته بیچه اندستانیان غتول مشرکات دی ما ورده اوی نا معاہدین هم پا کسته بیچه معاہدین پا کچارتا دی های که معاہدین وی ما دایی چه تش معایدینا در و عاملین بکشتی وی ما دایی چه اینکه قرآن چه بویگی سو بی بگی وی ما چه زه چه مای زه با قرآن بویگ با به دستی ما دایی دا خودتا تکبرو کن تبا تکبره تکبر دیو کن وی ما دایی چه دامستان نا بویده با قرآن تاپا قرآن لپوئیمی ای خلیم ای ماردائی جی یوسف علیہ السلام تاکبر کرده چه اغیرین و نعالیم ناغر تاکبر کرده او حفیظه می کسیر ذکر گئی یا جو دو مطخور رجل نفسه ادا جهل مکانه چه سوڑ دی نپیجنی او تعارف طالبیا په کار دې چې ته په تعارف وکې چې صف ما وړانداز و دې غلې چې عبادتوي چې اوتوبې نوانک ولا پاتولې ګرګه دام بار ګرې راتوي چې پاتم ورکو نيسی دي طالب به زتي جوابونه یې ورکو نيسی ما زمڑا دے بسنی سی او دی نیسی که او بڑنی سی رواتان دا ماوی اولی دانت رمادنی کل کلی چیز مدر دی اما وی ما دا پا تا اولی کلا چار راتو الباب کے و سینگ ما او پاس جنی خیر که دا مولانا او بید اللہ سندین و قرآن و آم منبا مولانا سندی سقا پا دوی ودوې مرالس زموراو به ولې سیندې سره لاړ ما حالات یې ورګې باندې کاټ کې آی کې باندې اسو وچې سره উঠিځم موراو به ولې ما سیندې غټ غټه سر کې ورډې رو به شو کړو وچې یې وړې زمزړه پاسې ده پمبنده مال دروازې زراغه ولاسي کلاوګه ګړا بړې راځي ځه یار چې څه چې ځي چل بیچه که نازوی امان تویجی پرنگو دی نجدی خسند دلے امان چیتا تا چاوی ویدن دی سار راغلے ہو او ما دیوی جستای او شاگر دی ظلمی علگ دی او دیر خیستا او دیر بیترین عالم دی غصخ دیر دی غصان آگ دی زی او دیر بیزت اکڑم او زم ما ډیر خوښ شه او زه غواړم چې روډای و نو کوم دا وته و نو کوم حضرت یې ارېګه مجلس ته داवत او توام بی‌عزت نکي نو مولا سندي چې القران دوي ما ورته چې بس ترانه داवत قبول دي هغه به اوس راضي داवत یې کړه داवत برالي ورسنه ما قبل کلی دعواته ایمان و دویجا رد زوا تولی بازخ براکم چه دعواته کلی ده تا تیویجی دی دمی قدر کوت تا دیکی لکس آز باد آ نجی رای شیخ ابو ساما پولیس و یو غٹ دان رای او بای کی وریجی او د پاسی اپی پورپی سی کو ده ادو دائی رای رای رو اما دیوی او مولا سندھی دیوی چھتا تاو آیا چھنے پا دیشی من بولنیشنلٹی ورگو او دن دیوی مدرس کو دیبا دل دی او منسر با پا دیشی مولا سندھی ما تاوی اما دیش بما باندی دخپر و پفتانو حد دی زما کوم تباشو شرکیات و عبیداتو کے پراثدی زبا درد پاس شمار و غیب ادا سے پشرب کے لارشی پزڑکی دقوم دردو زکا اللہ غدرد کبول دو ننداغ پکلی کے پنج پیر کے مشرک د ام نا پیدا کی یا او تانپا کے مشرک نیشتے یا او تانپا کے بزیتی نیشتے یا او مخالف نیشتے دا هردا زړه غا دردو چا غراولیو ویلیر میناته وکړه ما دای زما شپه پاتګې وی یوسف علی السلام تا قبر نه کړه او مقام درګه نه ځنو سو دا د وای تسو کیجی یو نیمې پټې لونو کی بلانې ستیا ورته وای تسو قبر تماسک په واسه ته هله کته ځان پک غاری په خپل تارم بردارو کا زفلا نهما لا نيسر امي گاردے حالا جاني الا خزائن لاندے وي زوالے سلام ګرځم ما لرا په خزانو در زبکا انيا في زاليم زساتون گه مندلرا بو هم ابي ديادي و قذالقام گنالي صبح في دارنګ زاور کړه موږ ای سوره سدانو په سم جایګی زایبن سر دی د حکم د جيبه په خا را سوږه غا په بلې سره چار دنځه زمونږه خوښي ولعل له اجر المحسنین نبرباد موږ اجر زمې قانون خامغه اجر ظاهرت غرض یا کسان لا چا ایمان راوړې ده ورګانو يتګون اوي دای ځان سال کوم کی زمنا هیونا و جای هو د يو ظفا اوس کال سالي شورو شوار خلکو ګي شوه دي غورا نيسته دوډای نيسته غلط سالي روانه شوار کا ته راشي بیا خلک دا غمل کا بستره تڑی او تیا ملک خوراک نئی نپائی که بیا سکئی یا بلمل تزیو یا بلمل نا خوراک راڑی زمن با ملک بانده قاد تباییوا نو روانو سوک آرابوتا سوک یوربتا سوک یوخوا سوک بلخوا که بده ملک نو بلمل تا بولی مسافرت لئی ولی وی پردی ملک شپیتے رولی ولوی به پر دیمل کی ظلمولا تصرا وسلو پر پر مل کے واللو ورګډي کا وال خبر مند ملکا باد او ایمن زره غریبو قات دی او غریبو قات دی لوګه چرایو زری بیا بلبل تا ور پسی زینو وجایخ و را لن د دیوسف علیه سلام نزاخن شکوی یوسف علیه سلام او پینج اندر دیلی یوسف علیه سلام او دییوسف علیه سلام نرن ناشناگرن کی زگر یوسف علیه سلام او تولو که کشرو او دی بیانو شویو نو بدل <سؤال> شویو کشر چلویگی نو بدلیگی مشر زر نبدلیگی یا پی شي الو ده دونکی جاندل واه لو ګیرونه او د یو دغه ما څنګه ګلونکی نو کله ديار ګذایلره سامان وی صلی الله علیه و الیه ما د ستار سرور چستا د پلان نه زه کده دې کاس پسې غلا ورګونا په دایوې زمونږه په دی یو زمونږه ورور کور کې پاتې ده بنیاامینا به ته هغه غناد در قوم قربانا پیره جراځي درا به ګني بیا غل نشته ګلې جنتیارګه دیلر سامان ورا وله اماده ستاره شو غروځه لار نه ده تاسو نه ګورې دې پورا ور ګومه او مگایو وراد مرما دوستونا فا ایلم تا تونی بینو که تا سرانو سغماتا نبوی بیمانت تا سراز ما سغم ولا تا قرقونا ونیز دیغ شایماتا وی دا ای ذرلی چه چل باوکو دا دا بارا که پلار سرا او مگایو دا کار گونکی زگا مگا چل والرازی چل با جون کو لارطا و دبوای جدی بیایرو وکالا لیدیا نی وی خپل ځوانانو ته وی وی خپلونو کرانو ته ای جلوب ذاتهم کې دای دایته پنګاد دایابې سي کومارو دځیکې لال لم یاري غنا خام حاج زېو پی احسان لا کړه ځېوا پر څې پورې پورتا خو خام بیارا او غرزی غاغه مې پیښی چې 7 اگست وه هغه موله بارو کې کې هلي حاکم کا اجازه ده کاغذ حالا سژې ور کوي داغه ور کول شي د عثمان رضی الله تعالی او خبره خپلوان او دی ور کوي اول هغه ور کړی دي تاریخ قبري انجم جلد کې ذکر کوي شعر رضی عثمانوی زکر مان دولت وارکوما این نمان تاسمو من مالی لا من مال بیت المسلمین <سؤال> زکر اخبر و قلوانو لا مان وارکو مخبر مان وارکو دبیت دلمان نوالا نوارکو خوکوار گریو مینو حاکم تا اجازت تے اوارکو یوسف علیہ السلام بیسی واپس نکڑی په نن ما را جو وی لا بین کلاځ دی وا پر شت مار دا وی دی وا بل را زفنګ من شه زمن بهمانه آئند مونږ لا قرآن ز یو بار نرا کېدو فار زلمانه خانه اولی ګم سر زمن کارور شهنګ بهمانه راډ و ویز اوونهس ویار کوبل سلام تاسو باندې دار ګرګوم بده تاسو باندې دار نګرګوم بده مغر پسندایسته تاسو نه مان دار ګرګوري پرور د زو با نه بقوان هغه باندې دار ګرګوري وای نو کوم را نه رکو والله خير حافظه الله دې غره عبادت کوم کې او دار لا دې دیر رحم گونگی در رحم گونگونا ولما فد حکومتا هم کلچ پرانستل دائق پلبارونا سامان پرانستل امون دائق پرانستل پانگ لراچو اباسوی و دائتا کالو یا ابانا مانو غیوی دائی واب لرز منگا نور منگا صلاح تاو ها دیو دادونا رد دی لینا دارز دا نور منگا صلاح دا زمان بیسی دی واپس شویدی منگا تا کورا منگره پیسی هم واپس را گردی وانا میرو آلانا توان مراد منگا خوالا حضتا مایر توان مراد منگی وانا وزو اخانا افازت بگو درون زمانگا وانا از دادو که لبغیر زیاد بگو منگا یو بادو خو او داد اضالکا که لنیا سیر او داد بار آسانا د دلی بس او یو بار باراله سی وارا کی وی یا غووله سلام نو لګ ما د تاو سرا تر دې بوري چرال ایما ته د ایمان د طرف دا الله نا موسقن وقو ادا قسم اعتماد چروا علیه تا سده ها مگرګه ها تا وکړو په تاسو ټول را ګیر شوي یا خیر دی ولم هر دو موته قومن کلا چراده ای پلارته مضبوط لږه وو اے یو اے کوبلے سلام الله والا ما نبل وکیل انا په غربل چیزی وه ما مگه وايي ذمہ دار ده ها لیا بریا وو اے یو اے کوبلے سلام مابقونو مندن ناگی گئی دروازه ای وینا داس شهید دروازه جدا جدا نا دا وته زگا حدیث کرا دی اللہ حق کن نظر حق دی او کدا اللہ پارس اثار کولش نو نظر ما کڑیو نظر اثارش دے او کتوائی سنگا دے اثار باز واقع نوالی چھے شیخو بستر کو نخ او کتوائی سنگا دے اثار دے نوی او غٹ کانزنو جه تا وه تا کان زرغه دې وربو دوران کې خپشي واوره ما تا ګوته ضروري ده په می زرګړې زما کړو کوزې ان تپوړې خپشې ثانه خو مه خواده څه نه دي ضروري سم چر دې आवाज اثرسته چرې دغه د نظر اثرسته زړې خپګۍ خوشاله یې بسړه اثرو کې نظر الېنو حقون نظر حد دی داغي اثرس دی دو زامن یو درزن زابن یو لزامن دالکې وی چاله چې الله ورګي رضا سی والله بیا ورګل ایبراهیم علی السلام بل ری خود په مداواری والله لاي ساګو ورکل اساق لے یاقوب ورګ او یاقوب له دوه زامن ورګل چر ورګي لاغت در کې کمه بیا نيشته دا وکاله یاب نه یاو یاقوب له سلام بچیا هوا بجو متا ناگیږي دروازه ای نا درشید دروازه جدا جدا نا وما وریان کوم بن الله مین شه نف گئی زما تصارف نی زما لاس کې اختیار نيشته نشمال لري ګولې استادونو آزاد ځالانه شه ني زو اختیار ما غره لالا فدي با الله باندې ځان څارم او فدي الله باندې ځان دې وساري ځان څارم کی کور سو خبر گي يو ما هونيان کوم بن الله مين شه ديم ان ال هو الا لله علیه تاو کل دور سنورم و علیه فلیتاو کلی المتاوکلون و لما دخلو کل جداخل شده ایداغ طرفنا چه حکم کده او دیتا پلار ددئیو نو یا قبل اسلام چلره کده او دینتا عذاب دادلانس شه مگر دایو آرزو ها بزر دی آقبل اسلام کی جی بوریکنا دیلا او او دا الله خوابند علم ده دوج داغینا و اینو دا لذو علم اللہما یا علمنا دا یوسف علی السلام خوابند علمو دوج داغینا چه مگا علم ورگڑا و دلائی یا یاقوب علی السلام دا یاقوب علی السلام خوابند علمو چه علم ورگڑا لیکن مگا دلائی گنن سر خلقو نبویی ولم ما دغلو الا یوسف و دا ایرانل می سرطا زکا دا ایرانل می سرطا بیاتی لی دی حالا جداخل جوبویوسف علیہ السلام زای ورگ زان سرق پن رورتا بنی آمین تا زکا روڈای تا کینو لطول یو یو کاسا باندی با دو دو تانو روڈای خوڑا دو غیلس رونا آئیو دو دو, دو کین آستل بنی آمین یوازی یوسف رورو. علی السلام ورته وی ټولی आवाज وین زما رو روشته وستا رو زو وین زما رو یوسف علی السلام د مخه ده د باڅه آیګا نه قاب لری کو هر اور ته علی یوسف کلا جزاحیل زوی پیر زواله سلام زای ور گذ زان سره خپل ورتا کله یې میا نا هوګا ز ستارو رمار مخا باقیګا به جزای کوي فلما جاهزم بجازم کرے چې تیار ګذیلر سامان وې ګرغو اسه کارتا ویراله هي بار ضرور زده او زګر وبو لوګه هغه ضرر په بار کې کې خود کې چاتلار کې وبوم بس کې ثم انا معذم به په आवाज کوم کې یو आवाज کوم کې وقفي ولو ان گملا صارفون تاسو یې غلا غره چې دا و علي زبدي اسلام ورکړه دعا غوي ار شو لوګه شو لوږي پس ګرځېزل دایلې आवाज ورګا فلي والو باڅو وغړلې نوګه پټ کړې قا لو وا بروالې موې دایو واپس شیدې پدانو ګرانو بعده مازه تفکیدون سلامټوي تاسو وې دایلا ټو مونگا وګت بادشاہ ورګر دې سوهه وې پدانو کو سوهو جام راړه په ادوار د دې چډیر سی زونه په پیمانه پی کې درو نو سوای زکاوي او ګور افکه وای ځان سقاذا ویرا لغي او دلته وای نام کې دوه سوحان سقایا نه وای دا دا نوخه و په پیمانه وبم او وبو په لگا زمن اے ملکی پا گاوان که گاوانیانو کرا اوڑا خلاسی بوجای جراندہ که مشیم که پراتیب چه اوڑا خلاسی نو جام راوالی کانڈول راوالی او گاواندہ دوی خوری او کانڈول راوڑا راکا چه دوڑو پلار بوجای راڑی رزوطالا واپس دار وغا وغا پا کانڈول با ده اوڑو ورکی پا جامو وڑو ورکی پا جدائی بوجائی راڈی نو وغا جان دانکی اوگئی کرو لیدی وغا جان ده بومیو بای پیمانا اون کئیو پیو ایسیت با ده پیمانا دا پا بر ایسیت با ده ده بولوخه جان ده تا دی واج دوڑا ایسیت دنیا وغا را وغستن لگا شنحا مخی منویلیو اخذ اللذینا ظلم و سیخا او بیاور پسی ویوو اخذت اللذینا ظلم و سیخا تو ماوی کلا مذاکر او کلا موانس رای شیخی دو ایسیت دی یو پا ادبار دو شیخی او بل پا ادبار دو عذاب را. تو کلا مذاکر کی کلا موانس را و دې لا ټاو بادشاہ او د بار دغه جاچراته او په دی باندې او بار دې د مخ او زیمه په دی باندې ذمہ دار چاچداران یو بار دوه ورکاو قالو تلای نو دې قسم په خدای ته خپل تاسو په بویا یې نه ور مجرا غړي چې فساد وګبسم کا کی وما کله سارکین او دې موږ غلا غره وې دیسه زار زار غماز زاهو سار زاد دي کې اي تاسو درو جنو نو وی ور درو دې يوزو عليه السلام سزاد دي يا رسول کې چوندې ش دالو په بار دا, دا, دا چې چا غلا وکړ خدایا غل چې ځانه غلا کړ دی وامي شدا غولامي ک غدا په ثابت شوا کزا لګان ز زالمين دارنګ سزا ورکو موږ زاليمانو تا نو شور او کلب بارو دیوامي په دې بار د روح يوسف عليه السلام نا بیا یو کذل راز بار د روح يوسف عليه السلام نا کزا لکا کتنا لي يوسف دا رنگی چال کڑی و منگا دا باردی ویسف علیہ السلام مرتدین ویمکورا ہیلہ ثابت چوا دکا در دی ہیلہ کڑی دا چالی کڑی دا موائی دا چا کڑی دا دکا اتنا فائل سوک دے فائل الله اللہ نو اللہ ویمانگا چال کڑی ونو اللہ چا سر ہیلہ وکڑا مڑا اوال کو زان کویا کار انا وی دا چل ما جوړ کړو نو الله جا سره چالو شهت وايلا کله وای پتاوه صبر قضيه لیکلي حاردی عمر رضی الله تعالی روحی لا کڑے والے اسقات نوای کی سفیانی می عباس دے غم مجهول دے د مجهول ریوات ما پیش دیم سمر کدی فقیده محدث نه دا کومه طه څه کبیش کې یو د زار ته جوړه یی اګه بلا کلمه یو رځ یو ویلا کړو هر رځ یو کو ویلا نه امر خوسب یادې کزه ایسا خو امر رضا الله تعالی فرما هر دی نه کمزان را کار آبا خلق آلی جملہ راست با خدا تدویر ہی لاکے رواز دا خلق و سرا کارون برا بر بیائے خدا اللہ صلی اللہ کمزا کی جائز شوئے شلس و نشد جوڑے شل و نسل جوڑے کذالکا کتنا لی یوسفا دا رنگی چل گڑے منگا دا پار دی یوسف علیہ السلام اولے نو یوز او علی السلام چې وی ولې او قروره په قانون کې مگر چې خواشی ز الله پور څنګه مونږ دراجي چاله چې مونږ خواشی او فوقد والذي من عديم د پاسه اریو خاون پهوینه پوې ای امام مسلم رحمت الله له مقدمه کې څنګه لاغه تفصیل کوي چې زباهه ریوات اول راړما ځګه د حافظان او متقینین را نقل <سؤال> شي بیا وې دومه درجه کې به روایت راړم ځغم د حافظان او متقینین را نقل شي په درجه کې د لومبو برابر نه دی په هغه تراز را دي ځغم حافظان متقینین دي دا حافظان متقینین دي دا درجه به کې د کمز نه راوځي دا د لوري درجه زاد وړي دا ایمان مسلم راولی یہ جواب کئی چلا درجه قرآن و حدیث سر ثابتی دو اول حدیث میشی زگا کتاب دا حدیث سره دو آراد عائشه و ایمان تنبیه سلابی و انزل ناس علا قدر منازلی چلا آرچان قدر دا اغد درجه مطابق کوا مرمستان دا درجه مطابق کوا که فرق نوه نوله بیداوی او قرآن و وفوق كل ذي علم ذا پازار یا خووند په بوینا بوې کارلې اسره کومه دایګه لکړی د تای سره غلا ګړوار ور د پخوا ګور یوسف علی سلام یاد کې بوګوزی سانوې ښکاله شو روکه کول کوی او بیا یو څه تړلې سپاڅه له چې بوګوزی اگر دای دا دا جناسات گر زبا سپاشیا چرم نکی زان لن دو کپی مور گو چه توائی ما تیرد سپاشا یا روز بی مر گرد نا نا زکر نبی السلام تاوی چه کده ایتی آس روزی ور تخرجو مئی ابدا ولن تقادلو مئی عادوها ما سره رازه ای چارم رازه ما صرف رزمان دشمن مو حجنتاتا می سجد نشتے حضرت ګر منافق د دا ځان سره پرېندې سروې کاله تیر شو او یوسف ته اقینه او هغه بوڅښت تم نشه یوسف علیه السلام ووډو کې ترور مو د له واغې سره و نارته نو واپس راوستو واغې وانه په ملکه مربندو تړه بیا یې ځما یوسف علیه سلامی چولتون وغیس خراووو تو اگه دیده پارده کدو چی ما سر پاتی لار وار سر مین اوکڑا نو دا مل کاروک شی ترور وار سر مین نو دا آغی سر شی دا مخبل کور نا پاتی شی زنیخی وار سر مین اوکڑا نو جیل زائی شی کل کل مین موسیبت شی مین و کل کل پتی مینا چې هغه راکی د موصيبت شي بیا چې دوا دی بلاني سره دې شاګر سره میډې را مینا او تد خل کو مخ کې اغله لک پروتوکول ورکه لګېتیا ورکه غیر خوش پند شي کله کله مینا غو شي بیا کله نو بیا اثر په سیاړه می سدای چمچه ځان سره دی راګړې یا چارت او کله باغه په سیاړه می بیا ویاغه پتی شي دا مصیبت شي مینا کاراکلا ها غموږرځي هي هدل مینا یو محبتي او زائور کو جيصو باندې سلام او سلام نو دای شویا ها قالوی سرهغه سرهغه من قبل دوی وی گتو لاګړي نو لاګړي وارو د بخوا با سرا یوسفی نفسي و دا خبر لا یوسف علی السلام خپل زړه کې خارې نکړه دایتا او زه مو سره سه ده که عام زړه به چویني وای وې دنه کې پهونه ځوان کې یو ځا داسکم خدای دې له یوسی نه خاوندانو مقام ورګی اگر نسینه و ډیر غټا ورګی ا هغه څو ځاګوارب سې کانځل گئی باد راځي گئی هل ځانونه لګي هدا به بیا ځان ناګر زده وسه رسي او ځان ناګر زده ځمړوي اې دې پرې دې فازرایو ذو بنفسي ولم يذع عليهم فتقد یوسف علی سلام دې خبره لا وسړ گیا کار نه کړو وکانام دم شادو وکانام دم شرم کھانا وی ویتا سدير بتل در جيوالاي والله عالمي ما تسيكون الله کو به بارچ تاسوي بهانو اي حالوي اي ولذي ذو الي اعزيز مي سرا اس وردا عزيز يا سورا وقتا جه جه گئی او جه پیجا نیئے دو کوئی تے گرزایی دو ملک روکایی دو او یاو مرگرئیو رور سارے ما صلاوا رور ظالمو پجیدا دی کبزاو نواغا جیل تا زمگا مرگرئی جیل تا چوریو او غذا سی گبشبی بوندی خوشتا با او جیل نراؤو تو نو اول راگ شیر قرآن لپلا قاتلہ وی جی تم ډیره یا چې وی ما جی کور ته بیا لاړ شه ما عبد الله صاد نو یو نو شهر غران د ایمه الله ورزای در مستانه جیل کې څنګه شپه رځ سکتی اوی جیل کې څنګه اله نو هغه وی ما جلیان راته تم ولای ما محمد د یوسف علیه السلام واقع یا اے مارته چې پرې دا مل د یوسف علیه السلام هغه ورو نه بوته یو ځلې کوی ته ورګو زما تر خپل واکه ورته دا مازه سسو کړل هغه ځلې کوی ته ورګو خدای مه بچیې هغه ځلې کوی ته ورګو خدای مه بچیې کلام او ته مې ته کوي کله غلطه تعلویا وه لا زیز د ی زیزا ان لو بند شخ ک ره دله پلارګډه زوړه وی و یو زمون کا په سا د زبان دي ان دا نراګل محسیین منګوي نوتاازې قانونهوره دلې وردهي ان دا نګل محسیین منګوي نوتازنې قانونه د ورته ک کو وچه پی جانده اینو کوئی تیه بردو شیخوال قرآن اللہ دی پی رحمتو نوری گی بنو تطلع و تقریر زا نچه دا بنو نراتا پده پی خور که چوکی آدگار کی یو دوکانو دان میڈیکل سٹور او پا اگی کی اجوان نومیو داوٹرو دا شیخوال قرآن شاگردو او دل دی با درست نراتا شہر قران با کړه کلا ایصا را کیناس چه دا یی سي بو او دا شاګردان مرګ لري او هغه وخت شہر قران کو لا لومغای وبصر او هغه واکه شنه لومغای بیوا دا دکان تراره ګرمي وا دکان کې کاسان ناز دي یو کاله تماچا چولیدار غټ غټ بریتی دا لاکه بدمعاشو شیع القران سر جراش در شوشو نو اجمل شیع القران تاوی حضرت شرت تلیووی نا اغو هتاوی تلیو ما بانو تا نا اغو بانو کجی مرگری خوب شیع القران هتاوی ایو ٹک ٹا كو ده بعد ما شتا اپوسو کم مرگری وی اجمل مرگری وو دوستی و اغو هتاوی زمن گا پانپیریان مرگری نجا وی نظام بادماشو دوی ختم پنج پیره دا پنج پیریان خو ایمان آو لیر داسه و شو او غمشه روی نده اگا دیر لوی کافر دی او داسه دیو داسه دی او شیر قرآن ناس دی شیر قرآن بوش جس خو عجمان با خو سکی گی ده تا زلی عجمان دوی تا غلی قرآن دی سری دوی رو دا دونه پندی ریانو دا کنزل که نو اگاو دوی دا دار زکاة چود دا این مشروع دیر لوی ظالم ده اگاووی چه اولیاء زمان دا خبو برابرون ده اگاو دا اولیاءو بیزتی که یو دا شیغر قرآن وردوی رو را که دا خبو خواه ریمان او اولیاء دیر لوی خنک ده و اگای دا دعاو کهی او دا غید مګواړی دا ځړیو ته وای دا وحجیت وای ګره خو کومرا کله سړی لکه فرشتہ دا و توای ګره د مخزه دی رنا کیجی او لو پنج بریانو هغه شرط نه لیدل هغه ډیر نا کار سړی شهور قران نو ته یې لیدل دی اوو شهور قران نو ته یې تډیری باندار سړی تب لیدل نه هوتا تبا چا اپاګه باندې هیڅ نی بیا موږ موږ تا زمګه مولایسه ویلو نو موږ باغ یې یقین نه چې قرآن او د وای ګاګه دا لور شاګه دا دعا او کا ازان د مرګ مخه تاګه خدای درجه او الله مور کا واه ها ګاګه دا وای دا یو خبره شو روکا دا سړیو ته وای روره وې ستان می سال کو د فرشتي تو ګولې کو نه ساړې انال انادی پايس درکړې دي د پخړې په تلګي چې ډېر نه ایک ساړې او تاسو خبرې داغي ظالم د تاګو دا چې د دا پیږ نه غورینا ویداګ پنځیر مورانا سر دیګا دی وه تا یې نه مالته درو بې ایمان درو وای غواو ته یې قسم 내 زاده نو غو شه قران داو ته د دې دې شیا وای شه قران نو ته یاو کوم جرم زیمه دی شه قران څنګه داوي حاصلې کا او کې خود اوراږي چې قرآن لا په خپو کې کېناسب جوړا ما ما غلطي شوهه چې قرآن د مټ نه ودی وه ته ما سره برابر کېنا نه دی الله په پاپ سپ چې ته به معاف کړی ما غوړ وړلې ما غلطي شوهه زدن په اچوې چې قرآن ور ځای خير ده دایو دا ټول دنیا ما دغه کار زل کیږي و چې څو راته ډیر کار زل گئی اوان وان له زو ډیره دعا کوم ځوان دې په دین میانه او زو اتې دین دوی څخه ترلاسه هار ختم وو بیا به ته زم ما مرګرو یې شو او زبا ست ما او ان شاء الله زبا رسول او بیا غل شې قران کلک مرګره او شې قران سره تر مرګ پورې بیا ولړو او مساله بیگوشی و قرآن چه باتا کریل از بیخور علاقی تتنو غبر آرست نیدره زوی اوز بو هشو ما شکل نا پتلگی دن ایک سڑی آ. شاپور شیخ وی وی طلاباو دلدی زمان با مادرسا درس کو و طلاباو خاتم کده و مما دیوی چه منگ افل استاز راولو مایسوب وی پنپیر چه و قرآن ما وتینا ما ورې دلۍ هغه شر چار جوړي جن جوړي سختې هغه باندې راولې پېړۍ شیخین دے راولې هغه باندې راولې آل زمانہ کې شاولېډو می و نور نور مشرانو علماو اندې طالبانو به ما دای چا باندې راولې د شاهپور شیخ پخپلا خبره کولا په طالبانو کې نشه راولو وګه بره ما ای ناغبا نراولی تالیبان لالل او زما پلار دیو بی ده شاپور شیخ پلار و کپتان سی تخطنا سی مدره سڑیو خبر بیدیر نبولی او دیر ضرور سڑیو پولیس کپتانو ده والی پو وقی پټن کې تالیبو ما نواغا جواندیو زجی با شاپور تالالو ما دیر با خوشانو اپلار دغه ما بار کې دراته به په دغه باندې تقریر کویږي په دغه باندې تقریر کوی دبل جا تقریر تمانه کې راسته حضرت طالبوم چې ولاند په ما سلطان لازم تقریر کوی موږ دغه تقریر می خوښ دی یو لکه خبره کوي نو زمما پلاړ له طالبان لاړل ور دی چې څنګه په لوستار راولو دی وي چې نه د پلان ته ما سویل نه شو پلار مې ما سلطان زګین علوم ماده ته وویل طالبان مې کې چر په استاد راوړي پښتانه خپل ډېرې نه مېربم نه گئی ځانته پختو نوایې زماره دوي چې هغه مسئلے سره ته گئی شر جوړه یې فرمایته چې ته مولای ما یو وینځه ما سلام غلا ته وکی نو زما ناس ته بجواب ورکړي او که مساله سعی اکڑا نو امایت پیو که دست که او که غلطه مساله اکڑا نو تا مولای او دبناسه ما بیا بطا جوابو ناور که امایت چه باز باباس ناکوها دا نو ویچه بدهی تا اجازتو با اما تالیوانو تا اجازتو که شیل قرآن لے دعوت وار کرو دشانلی برا بگاری دیغ نرات شیل قرآن خط راو نیگزو افلاقی تیم بازی در راس اما اوه بچی و تیمو کون را ایل ویزان را شو شیل قرآن وی منگا کاروڑی تراو تیوو وی لاریو چوز با شیل قرآن را زی شیل نور سو بونه یاو ترک را روانو نو شیل قرآن باگا ترک کی ناس کرو ویچی کاروڑی تراو راسی در او نو ترګ دروازه کولار ځا شي خور قران درا کڅه Taliban خو په دې ځان دا ماونه په دې ځان شیطان Taliban اصل شي قران ما مودي نو تر هغه وخت زمبا په زړه کې بل سره او چې پاسه کولی نو ما چاګړه ما حال وجه او کاذبې دا مخ مخ ته درو جنت ته مخ نه پسته لګي جداد رشتي نی وختې ای بیا شیل قرآن مانگا بوتا بیانیو او شیل قرآن تا گریلو او دا شاپور مشران ای شیل قرآن سر بیادیر گم شاپولاو گو او سم دا مشران خانان اگه اوی من دا شیل ما دا کل کل دا تا کلا کلا تینی فنو کی او زما دا آلاوال کوي پوسکی او زمانگا ون سره ورو نو نیو دا ام بیا فل کال د شاپور شیخ درس لا پنځه دین تراوه طالبان به ور سره او بیا دوره لا او په دوران کې شریک شو د اغه نه بعد چې غبلہ درسونه کړی وو وراره هغه تا کا پور نو لوینوا مخ الحلويا يولا زين الله وبن شان كبيره وي ايوا زي ساي كنند لارا ده پرال بډا جوړ اونيو ياو زمغه زبان دي هندا غرا غمن المحسنين من غوين تاد نه قانونا عالم از الله و يوسف عليه السلام د دې خبره چې چونیو موږه مغرا غسو بنيو چې مونږ له دې موږ خپل سامان دغه صحه کوم به څوک نیو هندا ایذر له ظالمون موږ دغه څه چې زه ظالمانو نه کالا دې نه امید شو د بنیامین نار نو ځان له شو جګمارو هوې مشرت دای تا څو نه بو اچ پلان تاسو نه اگست دی تاسو نو واه د په خان په لا باندې و من قومه فرتو فی یوسف ا مخیا تاسو چالو کړه په بارې یوسف علی سلام کې نو مخ کې هم کړه اوسم دی بو نزد پلان سره ما ده کړه واه که څمو خورنه تاسو ور فَلَن نَّبْرَا لَزَامِي شَبَز نَفْرِذ نِزْمَ کِلا تَرِي بُورِي چي جَاز دُگِي مَت سَمَپلار يَا فَيْصَلُکِي الله زَمَاد مَارگ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ أُعِدَّ الله لَغَرَض فَيْصَلِکُمْ گُنَاهَ يَرْجُو إِلَى أَبِكُمْ زَيْلَ لار شَيْپ لَارْتَا وَرْدُهُ هَايِ سْتَار يَا بَانَ عَزْمُ گَپْلَارَ إِنَّ رَبَّكَ سَرَقَا استاذو یو لا غړدا ان نن نا کوي استاذم دا نوې زمونږه روره بو وو استاذی شهرې تا ته وې تاسو استاذ ان نن نا کا سره کا دا یو لا غړدا او دی وازې شو يمنګا مګر هغه ستاب بیان نکومنګا ما شاهدنا بیان نه گونګا منګر زنګا چه مانگا پویا یو باغی بانده وما گونا لیل نو مانگا غیب لارا ساتون کی مانگتا سپتاو چه دی بغلا کئی تابوزو کا دا گنی والاو آغنا چه مانگا باغی که ودقافی لی آغنا چرانو مانگا باغی که و اینا لسا دیگونو مانگا یریشتی دی کالا بل سوولد لگمان حسکم او یاعقوب علیہ السلام ته خبر او کړ چې بنت امين غلا کړو هغه را نه اشاره وی یاعقوب علیہ السلام بلکې چې تاګ تاسو ته نن شنو تاسو دا کار هغه تاسو پات نه نو کار زما دے صبر کيستا زر دے الله چې را ولي مات زي غوند ان هو العليم الحكيم دا شاندار رضا الله پوویک متوالا یو زیروکو ها دراهیل بول زیروکشر زیره اولاد دا زړه ټوړایي اولاد چې روکشي دا دې در د او پلار نه تاسو کا وتا الله نو واو دې د زینا او قالیا وی وی حائی غم ابو یوسفا زگا نوی غم وی زوڑ غم یادئیو یوسفو اترا یاد شو زگایا شاعر شائر وی صاب کی گا ما یابگا صبیل مکانهو صاب کی گا ما یابگا صبیل مکانهو وما زال جارن لیل خجونی محصبو زبت آب اسی جارما درسو پوریش شو بیل غر پر پلزائیو لانی اگا آلگاڑ بھئیگی زکلا آرادی علی اگا شاگر دویلیو یا کورل ارزلونا بنو کشیرن تیوالو دہر ما تنسی علی یا زلیل بنو کشیر ما تا ہوئی سرویخ کان تیر شو ستا لی بانو امد نبی واقربو احب الناس كله اليا د نبی علیہ السلام د درزیو هغه د پیر محبوبو سم سمای رشیما د پیر محبوبو زماکہ لریو زماز زړه په تختلی کا هیر باندې شکمه خاوري یا دنا صاحب کی کمایا په هر سویل مکانم وما زال جاراً للحجون محسب كلا إذا ما يريجي كلا بميرشي بچه كلا يريجي وقال يا أصفاء لا يوسفاء ويدا هاي غمب يوسف وبيضت ايناه من الحزن سبني شو استرقيد غم دواجنا فهو كظيم أولاد غمنا قالوا تالله ويدا ايكا همین شایده چه آده ده یوسف آم تصدار وقتی یوسف یوسف کے ته آده منسرا ده شیر قرآن واقع و عالم برات درس لا ده افغانستان می گراهارو مشر سڑهو نو امتدا گه چکلا افغانستان کے نخلاب راغے دا غیعوزیو یونسٹائیو تاہیر نمیو ده شیر قرآن نمیو علیخے ہو او دل دی دو راون کڑیو ها نو بیا اغا جعاد کیا گا مجایدین نو که او بیا روکشوه چا تا چا تا وجلیو شهید کڑیو خوبتی ده مرگ ده جوان نلا گیدا دیرو اخمیانس کی دیر شوه شد بینزوی نو اپلار سر او بی کل کل زکیناستما ناو چه کولا نو به به طاهرک داسه طاهرک داسه طاهرک بداسه او طاهرک بداسه بدا کول ازیه به اعدو هغه په زړه کې وی چې ازیه د دننیریه زبانه تیرا شوا د ذوسم طاهریا ته او طاهرک طاهرک د پیډه هوه قالو الله یذیه قا صاحب خولا تر داوامه شب دا چازه ويوسف ته لي پوري چيتا تهغه غمو عورت کوله نه حالي کې يا شي تر هله رك هله شونه چې تر سو ورته نه دي ریږي حالا د نماز غو الله يعقوب عليه السلام زاس باروا پر رام لارا زاهرو خپل او در در الله تعالی زکه زړه بواس صباح صباح الله خپل غم یادوم بار من الله ما لا تعلمون زپوي گمه دره الله نه چې تاسو ارمان نه نبويږي زکا کلا بیا سړي ها ارمان هغه وخت بيږي ها بیا تسلي کوي زال الله ګاله په مارګرو گئی او کاله په دوه سالو گئی اپ جوړي او ځای کې ویلو او هي بوله حبها سودانا حتا او هي بوله سودانا حتا او هي بوله حبها سودل کلابي زذدي له لازرم بنا کوما او د دې د وچنا کا تور سپه مېم بسټر کو خلایي زګل لاله توروا اوحب له حب اسودا حتى اوحب له حب اسودا کلابی کله سړې بیا هر کله یری یوزو عليه صلاح وایو قال انما بشر اشقوم بسيع کوب رسول الله وایي بيشك از زائرومه خپل شګار دا غم لر ال حدا واعلم من الله ما لا تعلمون زبوي غم ترمدا الله نا وا بچ تاسو اور باندې رووی گئی وا بچو لاړ شئی فتحس حزومی یوسف اهی لاټو نو گئی دی سبا ضرورد زدا منان بهګه زکه گئی زم ربا نه الله روح الله زم ربا نه الله نبی علیہ السلام ویلو انی لاجدو هر هر رحمانه برا الیامن دا حدیث مطلب زا دے اینیا جدوری الرحمنی من الیامن زبور ما بویده میرا بان بادشاہ در یامن در طرفنا شی امن نبان ایکان خلق راشی یامن نبان خلق راشی حقیقت اسلام خدمتو کی ابو رینا من در خلق بیار آخری دی لا دیاسو من روح اللہ منع او بیدا گئی ده میرا بانا اللہ نا شان دا دین نا امید کید مې ربا دا الله ما مر کوم کافرانو په دغلو دا غو عليه دې بیا را کراج داهل حبوبو سه سلام وي د هو عزيز مې سلام ورزه ز منگا منګ تکلیف را له منگا پهنګ کوټه باندې کوټه پیسه راوړې و دا یو یاګه پیسې وی چې سبي به خرص کړې اونم هغه پیسې راډیو د یوسف په ځان لا غلای الله چې محتاجه کوي زړه دا څه په بیا محتاجه کی تا په سی باندې ستا وی زتی بغئی تا ته حسن ابووسی تا ته کی نه یو وجه ما بظات مجاتن راتوړم غا په څو ګټه باندې اولا راکم اندب ایمانا خیراتو کب ان الله اللہ یزل متصدیقیم یقین ہوئے اللہ بدل اور گئی خیرات کنگو تا قال آل علم تم اوچ یوسف علیہ السلام وارتزان خئی چیزاو پی جندر زسو کیمہ یوسف علیہ السلام وارتوئی ہوئی یوسف علیہ السلام تاسو کوئی باگا چه تاسو کارگرودو دو یوسف علیه سلام سره او درور دو سره اید انتم جایلون کلا چه وی تاسو ناپو آ کورا داغی طرفنا جواب بکنی ناپو یاوی خیر دی سور از لویسی نی خواندانو انبیاء قالو این نگالان دو یوسف او اید ای آیت یوسف اگو او یوسف سلام زی یوسف مو دامی رو دی داږي سره سانو ګلاب مونږ باندې خلاصا دا الهو ميه تقي او يصبر شاندار چاجزان او سات د ظلم ناز زیاتیا يتقي زان سات د نارو او نا ظلم او زیاتیا صبر یو کو فین الله لا لیهو اجرالمحسینین یقینا الله نور واده اجر زمې غانو صبر اللہ نقل بربادئی صبر کوا دائی سے لب اللہ اللہ در کئی چاچ در پس کانزل گڑی پسی رد گڑی زلیل بے کی ارسوا بے کی استاق پوکی بے غور دائی تصبر کوا تپ دن کلگ گو ڈاڑی بس فائن اللہ لائلیو عجر المحسنین یخین اللہ نقل بربادئی عجر دنے کانور قالوا تلاوي وديه قسم بالله تاغي سرا غره قال الله تعالى رب فهم باندي وان كنا لخاذين يكننما خطاكر ويوسف وِي عليه السلام لا تصريوا له قم اليوم ما نيته بلا متعب تاسوان جنن رضى سجيوسف عليه السلام ورته اولاد تصريوا عليكم لهو چه کاله بازار کی خی دیان نبیع رسول سلام اور تو اللہ تسلی علیکم الیوں یعمر اللہ لوگم اللہ دی بہنہ اوتی تا او دا اللہ دے بهرام گون گذرام گون گونہ ی زغو بی قنیزی هاذا او صحیح زما کمی صدا دے وی اردو مخام مخذب لار راوسی جوڑ باز ور کو رکھنا کمیز دے یع سلام تبرکو د یوسف علی السلام د قمیص د واجد دا نار نه زراغي دفعلت تابو چکا چې د یوسف علی السلام قمیص د تبرکو زګدې پیغمبرو نو یعقوب علی السلام کو دد نارو پیغمبرو د پیغمبر زیو د پیغمبر نوسهو نو د زاغ قمیص له د تبرکو چاغبل قمیص پهستر کو مخله او هغه جوړ شوو باږيونه له جوړې ده چې ترا اذا تبر نزدک اوال ده چې موږ وایو د پیغمبر قمیص خو پرې ده د پیغمبر د حقوق خاورې زمندستګر راځي دي موږ هغه 위زات کوو موږ هغه ته دوی عزت په نظر ګورو و دانات چې سوای کی او دور واس کوړ دې قاتله چارتگی د اجړ نبي جوګر کوړ دې قاتله هغه اسلام کړه آزاد پیغمبر کوړ دا یو ځڑا کاګوږ دانګورای قاتله دا نو هغه سره تکړه آزاد پیغمبر هم ساده چارتگی دا سمونی بودایو اختي قاتله هغه یې داز ڈا دیسا ساڈا دے آو سو بکلا بلا ڈا گانڈنو مشینو راگتے و مشین اجادہ را را حرد خدیجی مشین دے ڈا خرش بیادا جھوڑ کرے والا تاو ڈا زمانہ کی مشین آج جتے ہو ڈاو اجادہ حرد خدیجی مشین دے ڈا مشین بکلا پاتے پا ہو ڈا قرآن راوالا و عیداد نبی حریف صلاح ڈا زیر تصابیتو من دیل اولی نرازی چه کلا مشید پسیزی اکلا دانگورای پسیزی اکلا کول پسیزی ازا تبرو دی ازا تبرو دی دیدان خواه که یون مولا چل جور کره و اول رازو که یون اختی کاتلی و اغا بی اکی خود موی شریف دی او علی زیارت لرا شی و اغا شریف پیئی او کات کی خلق بناتا لو کتار بے واتا جوڑ کڑیو تیسی بے غردونی اضانی او کاروبار روان کڑیو چه ممگے رادو کا کاروبار روان شو نامی زبرک زبرگی شو رو شو اپا اگوار چه مخی آگی آگی دیکھ ہوتا اے کیا مخی بھلا سکے ٹول چل والا دادا آرد خدیجی وی د گانڈگو مشین دے آ آزاد هم دا د کتاب زنه د دې sanat چاته ځانمه والا سندونه بیا جوړي اجه په صحیح sanat صاحب دې دا د خدای کتاب دې دا جبريل امين راوړې دا محمد رسول الله به خلخ خوان دا دا صحابه به خلخ نو د دې قدر رګه دا ثابت دې او داری کې چه اغا ثابت دی دا تبروک ده تبروک ده ای زاگو این کمیزی یا زاگ او چه مکی والا کمیز دوینو لڑا لیووڑا نوغا تبروک بیانو اغاون دو یوچه من وائیو اول د پیغامبر کمیز خود پرې دا اغا دا حکوم خاو ری زمان دستر گو راجدی و دا اغا من خدا تبارک اجازه کوم ځانګو جوړ کړو دا اصل کې وڅیګه دی تا وې وڅیګه دی تا وې چې پایګه دروغ نشي وې مثلا زمانا پر کور کې غړای پاتې دا پر سائیټ ټیبل او ځدی ځنا یو څڼه ولیکم چې داو کا زمان پر کور کې وای چې غړای راګي توې رای ول هغهلای نو ورګي غلای کې مضیدا چته ورګي هوګزه هغه چونی لدا خپل میاں ورکم پټ کې ورګو شهدا اوسه او ته عايځ نه کارا کړه او یې زما غلای نو بیا ورګي زګو سیکا کې څوک دروغ نه وای کله ای ازی رلې و چې یوسف جوان دے نه پلار پیټین نه کو لگا دای مشورو بدرو مهلی ود نو اعتماد اپنه کو موسیب علی اسلام خپل کمیس وارگا چه دا و سی کلا دا و توقعی چه دای کمیس ده او اگا جوانده ره چه اعتمادو کی ازا دو بی کمیسی آزا ابن جریر و موئی چه دا خواست دا دا دا نکوا دا خواستاوا دا, دا شاتیوی کتاب الاعتصام کے پدی بانیرخ کلام کردے تبیداد و پرد کے شاتیوی کتاب الاعتصام بہترین کتاب دے دارانگی الامرو بل اتباع وانایو علیل اتداد سیوتی پرد بیدادو کی بہترین کتاب دے مانخل ابن الحاج پرد بیدادو کی بہترین کتاب دے او ځدی ټول ورځ 2.5 پروا کوي نو اصول سننه لرد بدعا او او نور لداز البدای او اماده الحضور د شیخ القران زماده والد محترم انا د بدعات پرد کلیه بهترین کتابونه دي ها ای ذا بو بقمیز هذا هو زید زما قمیز زاد وی وو زوی مغه مغذب لار ان پلان لا یاد به زیان و آب شي جگ جوړا واه تو راولی ما تعال استاد غوند نو کاري جدا شو کا ولار قالاب نوې پلان دایو زمو مابو لی یوسف ها کتا سو ما نبي و کوی مات دی سو بو راجی کما تبیو کوفا نو وای بویوالو سراتو چه چه سادی زګاوو زه مې سرو جووی بیران چونی دی چرها در ځای ګنا نسو دی مې سر ند الله بوی د کم سراتو خواګی کنام گدیولن لیدو چه خوګی کوی کی پروتو هسته والله نراتو زه مې سر نوالو بوی راته نه مې زړه جوې ویران جوړيدي چیرې درځای کې نه نشې دی بغوث اهواله ما برخی جهان است دمه پیدا ودي ګرځم نه هان است هغه ور دمه جمال د پشان بشان دي کلي او کلا بیا نی زما وس کې نه کرامت ولې په اختیار کې نه معجزات ده په غاصر په پی اختیار کې نی الله تعالی سر غندای مخ کې بوئی ولا نراوستو چې ولا نراوستو بیمنی اجذو بیمنی لاجذوري یوسف زبو هوا بوئی دی یوسفا کچا رتا سو مان نبی وگو کوئی وې قسم وکړای ان غل بی زلالي گل قديم یا جنا نیته په محبت پکوالي کې خاغه زوال مینارا عادی ری نه سلوې کاله دیر چې واستای یوسف یې ورن شو فلما بشیرو کلا جرا یې زره ال کا وجه ها نبی اسلام جي وفات شو نو ها د نبی اسلام صحابه وار وار شو یو ها بل په نال سوګي اوه سوګ بره وا هر زده بلال الهو په دينا پرهودا نور لال ز زمان اباد هر بلال رضی الله تعالی هم مدینه تراهي ځان کې وښ لري د شهر هاجې په دینه تراهي خلګو زده اذان هم گا هر بلال رضی الله تعالی نو اعبو بغضیر رسول اللہ صلی اللہ وی ازالو کا او جکالا آز حضرت بیلال ازام ازام تاودری در او باقی شوروں کا پا مدینہ کی چغیش ہوئی خلق و را پر ٹکڑی او مدینہ کې او با دینہ کی او با دینہ کی او با دینہ کی در هې اني لاج لري یو څو قالو تلای نه ګل وی زلالې کله غدیو بنا ما جال بشیرو کله چرای زهره هر کا او لا وجهې وی ورز د لار مخابخ ده لار دې ځاګر کبي سوار کو فر د بصيرا ور دي جچوړا زکا خوشال دي سړې زواد کئي خوشال دي چ بسري راشي بډا سړې زواد کي غم سړې بډا گئی او قالالم ان الله کو ويا غول سلام آیا مانوي لي تاسو تا زه کوې غوا طرف الله وان باغبان دي تاسو پېتم پوری گئی بنا الله وي زفاف پر اختیار نه ده الله طرف نه قالو یا ابانا ودی وا خپل رزبګه بخنو واړه ملزم ګناونه یا کید هر وګا خطا کار وی قالا استفغرو الله غربې وی یا کوله سلام زر دې چې بغرما واړه م تاسو نا لقب الرحم نور الغفور الرحيم چار د زړلار بوګي مهربان زبال الله بغنا واړه دعا د غائب د غائب لپاره قبلې دی بازار الغیب چې پټه دعا ولر واळी حل لريخه قبلې هغه ډېر اثرې ظاهریږي غریه عارف او کوم کلا کلا لآجی پټه دعا کا قبلې دی قال صواب سب ورو لا گم ربی ان اول غفور رحیم فلما دخلوا کلا جداخل صدای کو یسف علیہ السلام زائی ورگ زان سرام و رب لالتا اویو اید انشایم مسر تا کلا اللہ خوشیب شام نرال و رفا بوی علالاش پور دیکل مراب لالر پتخت و خر رو نوو الله پری ودر دی اللہ تسجدگون کی نوو تا موراط ماري الله د سې دا اوږه شکرې چازیه سړېخ کاله آبادی وريده دا سوره له خوشاليو چازیه چې سترګو نه رښويې سړېخ کاله باد مورا پلاری بیا وريدي هه په خوشاله جوړ هم بیا په داسه حالت کې اونلي چې خراب حالت کې د باچای په حالت کې وريده دغه بیا دې باچای جوړه دي وخرو لو ز جزا پریوادم د یال د سدګه وګي او ویې ای په لاره زما دا تعبیر زما دا خوب د چمالی دل په خوها تحقیق زرا او ګردو دي لاره زماري شه او وقد احسن بي او ز رخوا اوغل ما سراز مارہ ب وسیاو تیر شو دارابادی تیر شو داسهالو داسهالو داسهالو دا وقدا سدبی اوتائی ز رخوا اوغل ما سراز مارہ ب ایز اخرجن بیرا سیتے داوی تزاد تقریبو دا تقریبو دا تقریبو د احسان پتو گے اشبیری دا احسان را صلوال اللہ دا وگو دا احسان را اگو احسان را اگو وقد احسان را بTeakleap مяхهه رابی تقلیف محید ده ذانتِ احسان مخد گته که دعوست تقلیف دا احسان را سرگرد ده دا احسان را سرگرد ده دا احسان را سرگرد ده دا اللہ احسان را یاد کا دا انسان نکړې انسان پیدا کړې دا انسان نکړې مسلمان بکورګه پیدا کړې دا انسان نکړې چې قرآن بچي کړو دا انسان را سره کړې قرآن دې کې نوړي دا انسان را سره کړې تا کټېر را قرآن دې دا انسان را سره کړې شاګردان له بچو نه ډیر مندار پیدا کړی دا ایسان را سرکڑه ده، مرگری را را نیر خفرک، ایسانون را یاد که ایسانون را یاده ای، وقض آسان بی، تاکی سر ایسانو گما سر زمارب، کلا جویخ گما جیلا، او رای اوستا ای تاسود بانده اینا، پس شیطان، قوم یان زبا یان درړو زبا کې دا نوې چې دای زیاتې کړو شیطان وسو سا چور او یو بر سر جنگوري و ا ان رب الذی علم اش یا کنرزبا باریک دې داتې فوغشید الله ان واللئم الحکیم شان زال الله په حکمت والا و رب بتائی ضرورت را اگڑی بادشاہ را زدی بادشاہ کڑ ما ما زو غلام ما بادشاہ ز کر ما والله بنی متاویل الاحاديث زو غلام زو غریب ما بادشاہ ما اگر لا جاگر گدا جان راز غلامان ر بادشاہ جوڑئی علامہ اقبال ز دنیا گوه پر ماری گئی روحو بدان پیشو دنیا گوه پر ماری گئی روحو بدان پیشو تهزیبنی پر اپنے درندوں کو اوبارا دنیا تا بیا ماری کا دروحو دا بدان را روان دار یاو غا روحانی قوتونا بلغا بدانی قوتونا مقابلہ کی را روان دی دنیا گوه پر ماری گئی روح بدان پیش تیزیبن پر اپنی درندوں کو اوبارا تازی پیاخ پر اگر درندگان اگر پاسوری دی رامیدان تکڑی دی ستا مقابلہ کی ادرو لی دنیا گوه پر ماری گئی روح بدان پیش تیزیبن پر اپنی درندوں کو اوبارا الله کو کی ان ہم morally terminar رو لصول یبلی ح begun ایولای تفکر مستان کن Beeb ان ہم publicly little شاندی من شام و آمان شاور پر رو صورت اللہ تعال دے ممن جسدی منغ رو پر فراسه رو کو مشینان ار او سحار ایولی ح people اللہ کا سا ابلیخ دو یورپ پا مشینانو باندی سارا پاغی باندی اولاد دی علامہ اکمالی او انوانی کی دی چاہا بنوچے بڑا بل بچیتا نصیت گئی ارمان حجاز کے نوگورت ہوئی تیزیبن پر اپنے درندوں کو اوبارا آہ الله کو پا مردی مومن بی بروسا ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سارا دی ابلیس دی یورپ کو مشینانو سارا دا اللہ مسلمان بک بکلہ کی دوبان دی سارا دا خیرد بی خیر ایک چیز جہانی تک دو میں خیرد بی ایک چیز جہانی تک دو میں په رښتیا درویش کو تاجې سرې دارا غیرت مو یو دنیا کې صدا درویشانو تا تاج د باچان په سرې چاږي چې غیرتي درا الله لزریل کایو ها نور چاته یو غیرتي به چیز ځان ته ګذو مه پیدا درویش کو تاجې سرې ها درویشانو ته تاج ها دغم پر ساری افراد کے ها میں اقوام کی تقدیره افراد که ها دومه اقوام کی تقدیره ها غیرت ملت کے مقدر کا ستاره لازم یار روان په دې بار کې صحیح وې تاسو په لاس کې د زان کی غیرت پیدا گئی لکشہ ہی اندرے گئی تازو با اللہ بادشاہ آن کی تازو لبا اختیار در کی جکہ دے یوسف علیہ السلام ہوئی ہے آئی دوئی اس پر وانی شدے او تازمہ کمی زور سی ہوا اردو گردوئی ابی آپ لارتا اگر اپن حالت بیانے ہی اندارا بیلدی گلی ما شاہ نه والله ل کای ملهقیمه شان دازارله کو مندالله آ د دنی من کې زما تارا ل ما د زبا چا نه د غړمات تا د تا بیروګونونه ت دا کوم داسمان د کوی اوته زما ماې په دنیاوه خیرت کې ابو زما مسلمان ایا وزای کې ما ده نه کانو سره نه کانو سره بیا وزای کې جنت کې ذالک من انباء الغیب نو الیک دا خبرو د غیب نور دی وای کوموندا د دې تا تا نو خدادا د سفیدل مغیب د نبی علی سلامنا چتالم الغیب نه ما درتوه وکړه ما درتاره ولې ګل تلکا من انباء الغیب نو الیک نو الک دا د غبره له غه په دی وای دی تا تا دا دا دا دا ام دا دا و ما ګوتا له دین نو دای شرا از اج به امره کله زئی تفا هم یفقرون او د تدبیر کوم کی دای راجه دا تدبیر دا جوړ کو او یوسف کوي دا ورزو یول لس رو د ودا پسناش او یو یوسف دے کشن او هغه کوی تا وردو وماذر الناس وداو حرص بیمومنین نتی اکثر خلک گنہ اگر کته ډیر ریسکه مومنان تنت وای چې دی ایمان ستا په هر استکی وما تسلم علی من اجر نغواړی ته دین سازر انو الا ذکر العالمین نده ده مگر بانده پارده محلوخات وقای من آدم به سماواته والارض دیرده نخونا براو خطا یا مرونه لحاجده تیری کی پاغی بانده یعنی پاغی نظر تیری یا بوری وهمان ها او دیده آغینا اعراس کئیو دیده لائلو تلگو گو رکنه ولیتنا اعراس کئی ولیتنا اوڑی ها ابن کثیر ذالمی امر لو فلہ اشعار ذکر گڑی وانت الذی م الفضل من ورحمدن باس دایلا موسی رسوله منادیہ تخبر و انسان سرا موسی علیہ السلام تاسو له ګو فرقل و زب وارون بدوا الالفیرون الذی کان فيرون باږي تا بیان کړي و قول لو ال ارض سویت هذه بلا ودن تصقلت كما هي ورضا و اسمان بيستو تا درول و قول لو ال ارض سویت وسها منيرن اذا ما جنت الليل هاديه ورضا دي په میاں کی دارو خانه تا پیدا کړل دا وَقُلْ لَهُ مَنْ يُخْرِجُ شَمْسًا زُهُوًا فَيُسْبِحُ هِيَ مَمْسَدًا مِنَ الْأَرْضِ زَاهِيَةً وَارْتَوَى ذُو حَانٍ وَارْتَاحَ النَّارِ تَراخِيجِ وَقُلْ لَهُ مَنْ يَنْبُتُ الْحَبُّ فِي الصَّرَا وَفِيهِ زَكَاةٌ لِمَنْ كَانَ وَغِيَا وَارْتَوَى ذُو نُصْرٍ كِذَا مِهِ علامہ اکبالو میعوضائی کہ وہی بالی جبریل کیا پیشتما سباکی پالتا ہے بیج قومی ٹی میں کتاری کی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب زمکہ کدا تو خونہ سوک زرگو نہیں داواریازی سوک راو چھتا ہی پالتا ہے بیج قومی ٹی کتاری کی میں کون کون <Kon> دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کون لایا کینج گربی چمس بادی سازگار خاگی کس کے کس گائی نوری آفتاب دا غواگانی سکراولی دا خاورد چانا دا نورد چانے کون لایا کینج گربی چمس بادی سازگار خاگی کس کے کس گائی نوری آفتاب کس نے بردی موتی سے خوشه ای گندم کی جیب موسموں کو کس سگلای ہے انقلاب د غنم مزاجبونه چا د ملغلر ورڑ کڑی چدا سے خول جیب والا جوړ کڑے او دانای پکی خدا کس نے بردی موتی سے خوش ای گندم کی جیب موسموں کو کس سگلای ہے انقلاب و خدایا يزمي تري نهي تري نهي تري ابا کي نهي تري نهي ميري نهي و اي خدایا زبان داد الله زمك را دې دلائلو تا گورو غورا کبا الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسالون عليهم من اجر ینوا الا ذکر للالوین وکایم من آیات دیر ذلائل ہونا براو خطا جنازرت ایر دی پاگی باندے وہ منہ مرذون اور دایدا کی دا ایراد گئی ذلائل تلگو گورا دھر لجا گیری اور ذلائل بیارو سر ایراد کے حضور نال کے انشاء اللہ صبا وایو وہ ما یمن ایمان نرادی یک سردین پا اللہ ایلا و هم مشرکون مگر دیوی مشرکان سمتاو زائری خو الله منی تکریب پیراشی الله د جاڑی الله د فریاد کئی خدا اللہ سارا بلسو کیسا دار کرزائی سوری یونس کو گوری اطلا سمیات یا اول سمزی بارا سوری یونس آتن برا ٹارا ويا بدونونه مندون اللَّهِ مَا لَا يضروم وَلَا فوم ويقولونه او لا شوه اللَّهِ نند الله د بعد کو وغ الله الله ندعغ چا چېنټ کرا ورکول شي دله نهفا د ورکول شي دله وض تا منږ د زه کرا څدای زمونږه سوال الله ته بيش گئی موږ دای توایو او دای زمونږه سوال الله ته بيش گئی زه که دای رحمت کو نو الله مني او نور ور سره دار ګرځي الله مني او نور یا جتروان ګرځولي هاي ځمادار الله منه کو یوې زمانه نورو مشته لا نور بیا ځولي الله سنا پیدا زګري سورة بن إسرائيل آت نمبر چهاليس وقوري فإنلا سمسي قارا سورة بن إسرائيل آت نمبر چهاليس وَجَعَلْنَا لَا قُلُوبِهِمَكِ إِنَّا ذَنَيَفْكَوُمُ وَفِيهَا ذَانِ مُوَقْرَا وَإِذَا ذَكَرْدَا رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ كَلَا چِي آدْكِتَهُ ستا رَبْ لَرَا قُرْآنِ كِي وازي. دا وای چی ول لازم منزگار یو ول لازم حاجت روا دا وای چی ول لازم منزگار دی ویزادک رب کا فی القران وحده کلا چی ادی د ستار بلرا قران کی وازی دا وای چی ول لازم منزگار ول لو عاد باری النحورا وریدیشا کانو باندې نفرک گویل دی ما سالینا الایمانه وانلای او نمان نو بیا زملی وسته دغه با دو سیمدار دغه سروږي سیمدار دغه زیړی سیمدار جدا جدا سیمدارانی ګرځوريو مې دیو سانو خزوار خطا کخاوندان الله سوجي اسپیتال دا سوجي باباګان دا سیمدار ګرځوريو دا سیمدار دی او دا سیمدار دی سورا ای مومنون سنورا تیائی میاتو گرئی اردا ویئر من کلی منیل ومن فی ان کنتم تالمون وردواز چاہ اختیار کیزا زمکا آغا سوک شدی پتی زمکا کې کتازو تاسو گئی سیا قولونا للہ زرد چوائی الله اللہ لده اختیار قل ورطوائیو لی پنن آلئی قل مر رب سماوات سبعی ورب العرش العظیم سیا قولون دو اسمان نوک سود مالک دو عرش لوئی سیا قولون للہ سر جوای دی اللہ لده اختیار قل من بیدهی ملکوتو کلی شای ووو يجیرو وضای جارو علی انکنتم تعلمون سی اگلون للہ زرده چوائی بدئی اللہ لده اختیار اللہ امان یو نمان او نمان ایمان قاللہو و اللہ سرع نوری صدار گرزوری شلم سکاراو گوری سرع آت نمبر ساکھ ام من خلق السماواتی والارضا وانزلا لكم من سماعی ما فان بدنا بی هدای قاضا تبا جا ما گاند لكم انتم بی توش جرا ایلہم معاللہ آشتے بلعجد روا سرد اللہ اللہ ایمان ونوری ورسر آجد بل هم قوموا يادلون فالقضاء اقوم ددا الله صراء النور برابرين هم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا اهلاهم علا اشتب الاله سردان لنا بل اكسرهم لا يعلمون بل اكسر دين دانا چه اللہ نمانه اللہ منح چه اوزاد چتے چه اگه واقدار ده دارسو خدا اگه سر에 نوری سا دار کردولو چه دام زی مدار ده اور دام زی مدار ده اللہ منومنگ ده اللہ بنیانیو خدا مواقدار ده احتیار منده دام مواقدار ده احتیار منده ادلالاللا احتیاراتوار کری دی او دا دا سره لگتور چې د ټیټی نه وځي او دا مونږ چې با را مرهت کوو زه زموږه امداد کوي او را رسي هزار کې به ويل بولګه دا الله مخلصین له ودي سورایو کے کی سوران کا بوت کی سورای روم کے ګر سر سترو کې تیر شو یو چې لو کے کاروږي بیا سارا مرهت کوو وَمَا زَرَّنَ النَّاسُ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِيمَانٌ رَّدِيَ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ مَغَرَّ دَيْ شِرْكَن کی دا الله سرا دا رځ لای لا الله وی مسلمان شو چې تر څو پوری دا مند چراش دیتا غاشیتون من عذاب اللہ اپتہ ہونکی دا عذاب دا اللہ نا یا راش دیتا کیامت دا ساپا وهم اللہ یا شرونا دین کوئی گی بچ بچی دا اللہ کل حاضی سبیلی ادوی لاللہ او ہے پیغمبرہ دا زماد اللہ راگوارو خلق لرد اللہ دین تا زماکار دا دے زما ڈیوٹی دا دا زما ذمہ داری دا دا حدو اللہ الله دین تا سورہ النمل کئم دو نو وینہ و ګورئی غردو مویہ سورہ النمل اتمبر بعد میں دو نو وین غوار چه پی غمبر زید وان ار دو ما تا هو کوم شوه دی چې لوالंबा قران زما ډیوټي دا زما کاردازه و ير تستړې کېږي نه خپل کار خلص کړېږي چې کار دی واځو یې بیا نه تستړې کې د استادکار دی و ان دوال قران ما تا هو کوم شوه دی چې لوالंबा زما ډیوټي به ځای شي خپل قران الله دی برحمتو نه وړيږي زمون زوړ کور ټیو دا ری په دروازه یې کېلي وان اټلو القران وان دا حکم شوې چې قران بل ول دې ته په دې دروازه زموږ رازم او دین تا ګورما خپل ډیوټي رانه پاتنی شي په پا ځمانه کې یو صحافیر أغلو نو څه کوچی زراتې زاو ځیو کارته ای بکم کور با, با دروازه چې وان اتلوه القرآن نکل شوهی نواغا کور ده قرآن کوری بیانو چه دا اغیرنا قرآن نخوریگی نو کم تایبا قوریگی وان اتلوه القرآن وان اتلوه القرآن فمن احتضافه انم آیات دیل نفسه کار زمنگ داده حالات خیه و حالات خرابی داسه قبره ده سو کینو با قران وا مدام دی یو زی بازاریا او څوک نه یا نو ستنې جمعات ہوئی که ما غیته به وام کړم یو ز پاره او آیو دی یو الله در پاره دی یو الله او ری کړه جمعه سره ته وایا منه جوړوغ نو منګي اوازه بناس به وام پتو او ځا نو چې پڼېټو مو څه پاس یو ناق خلک ناس دو نمایکه مخامخ نه دي نو پناه غو ناز دي ګه ها زنانه ناس دي پاکستان یې ناز دي او بار دنیا کې ترا یو سويزرلند پورې او تر ها امریکا او لاندنا پورې ها تر امارات متحد او تر ماليزيا پورې او تر افغانستان پورې ټولغه خلک ناس دي زمانگو آواز ده قرآن تهو کهوه وان آدلوه القرآن کارو نئی هکم مارو نئی ایبا چانو بایی من باقبل کار گو مومه قرآنو آیو وان آدلوه القرآن او ننو گو را ده قرآن آوازونه چه راضی آغاز آیونه راضی چه آغی خواندان ده پنپیرو بس کلی نورو ناپاتی شو زیر وعنی دوال قرآن فمن احتراف انما یاد دیلی نام سے دیکھائیو قرآن دا اللہ رضا لنو اے کانا بل سنوان فمن احتراف انما یاد دیلی نام سے ومن ذا اللہ فاقل انما انا من المنظرین زمن دیوٹی دیالا سزو آواز کو ما زمنکار کو آواز دے من با کوو اول ها دی زبیلی ادو الاللہ و یادا زماد اللہ را را غوار اغرق لرا اللہ تا زب دلیل ما سوک چی زمادی دابدار پاک دی اللہ و ما نا من المشرکین او نیمت دا مشرکین او نا مشرکانو سارا نیعوضائی کینگا و ما ارسن من قبل گئی اللہ رجالا نیلی لگلی مگا مخستان مگر سڑی وای ګولمږه زئی تاز کډوالاونا افلا می ازر بالارض نوای د نګردی پسمکا کی نو ګوري سره یشان جان دا کسانو چې مخ کې دای دا نهو خامغه ګور لاخرهت غرض ز پاره کسانو چې ځان ساتي د شرک نه افلا تا کیلون و تاسو کی عقل لیشتا حتا زسته اثر رسول دازای له مشکل له خیال کوئیه حضرت غروه وی ما دخبنی ترور حضرت عائشه رضی اللہ عنہ مخی دا آیاتو نستو حت دا ازسته اصر رسول و دونو انهم کد قد کذیبو جا اون نصرونا کذیبو جا اون نصرونا ظایری دادی یوم انا چګومان وګ دی انبياو اناونکه کو زیبو چې د انبياو سره بابلز دروغ وښوا روزمایم دا د وترالی هرنو انبياو دا ګومان کو چې موږ سره د الله دروغ باندې لا وښوا ما داو کې دې نشي ما دا سی وې دغرو ته آی ما دې ما دا مو آیا کودزی بو آیا کشت سما کودزی بو انهم کد کودزی بو جا اهم نسرنوا کودز مانا داشوا دائی گمانو گردی انبیاو انهم کد کودزی بو چی دائی دامنی سبت دروگو اکڑیشد قومنو طرفنا دا انبیاءو دا گوماان را را را چه ده قومونو منتا دروب جنوووی جا هم ناسوانزو منگیب داد را را را را را ده ارووی ما په دا ما نشوها کود زیبود دوایه نبیاءو زون نده چه زونو اگه گوماانو که دا گوماانو دا پو یکینو دا انبیاءو دا اگه یکینو چه ده قومونو منتاویشو من سر درو شو نو دا خود یقینو نو بیا زونو سنگووی وی آراد آیشه ما دلی چه زون پا مانا ده یقین او دا آراد آیشه برای بانده دا د با تفسیر بانده مانا صدا وزونو یقینو که انبیاو انا هم دا انبیاو دی کد کو زیبو د دې نسبت د ضروغ د طرفه د قومونو نا انبياو یقین وکړه چې د یک قومونو مون ته تاسو ضروغ او زمان خبره او نه مناله جاهم ناسرنا ذراګي د انبياو تصفه یې یاد ورته عرضه آیشې قراءت فريدا یو طرف تاګا کم قراءات چې موږ دا د هغه د مخفف اوس معناس و زانو انو تاسو کو دیبو مو زانو انبیاو ته نه راځي کومو تر راځي دي و زانو ګمانو کې کومو انو ضمیر دې کومو ته چې دا کومنه چې کې کو دے زرا دروغو شاہ دے طرف دے انبیاء دخل کو دا, دا, دا گومان راگے جوال تا کول خرو تکلیفون دی سببتا پو یم شو دے انبیاء جوڑ من تا دروغے لی دی جا او نہ سراب راگے دے تا زمنگ امداد اللہ امداد کو دشمنانے والا تباہ کر ڈوی ادریم خبران انا اونگی زمین راجی دے دے انبیاء اوتا یا دے خلک اوتا زنو گمانو که دے خلکو انا اون قد کذیبو انا اون چه دا انبیاء چی دی قد کذیبو دا ایسار درم اگریسو طرف دا اللہ نا دا خلکو دا خیالو که چې ده انبیاءو ده اللہ چې چه زمان امداد برا جنو امداد قرآن نگه ده اللہ ترنو ارتا دروگو ویلیشو جا اون نظر از زمانگ امداد راگه او منگی امدادو دا. یا انام ام دا خلق گو زنو گمانو کده خالقو انام دا خلک چه ده قد کو زیبور دهی زر دروگو شو ده ترم دا انبیاءو نا چمن تا امدیا ہوئی چ امداد برادی امداد یرا من تے جردارو گلی راہ نہ امداد جاون جا نصرنا نراغ دیتال زمن امداد تازای دیر گران دے بخاری پرچہ جیسا راشی نوغا کسان کو گنبر وڑی چ پنجبیر کے قران ویلی پنجبیر کے قران نہیں اے پنن پویگی جاون جا نصرنا نراغ دیتہ زمن امداد منګي امداد وکنو کوچنی بو یا مشدد یا مخففو ذن به معنی دی یقین یا په ګومان ځانو کې زمير راجرې د انبیاء تا یا خلق او تا هر نو کې زمير راجرې د انبیاء تا یا خلق او تا کوڅې هر تا ایستیا سر رسول نامې د خلق ذره پور یې چې ناو میه زبا شو انبياله مسالم واظن نو او ګمان به غدي انبياو نن قدگذيبو چې دا انبيا جی دې نسبت درغو شه طرفه خلک نه جا او نسرمان ابه دیت زمنګمدار ده یا واظن نو ګمان وګدي خلکو ان ناو انبيا جی دا سره زرا د طرف وجود طرفه الله جا اوم نسر نه راغیدې دا زمنګیم داد یا زنه ګمان وګ دي خلکو دا خلق چې کګو ديو دا کی زرا سره ای زرا د رو وجود بیا و نه جا اوم نسر نه راغیدې دا زمنګیم داد من شاءو نُفْلَاز وَجُوعَ غَسُوقَ جِزْمٌ مَّخَافَا وَعَذَابَ رَدُّ بَأْصُنَا لِلْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ او نو هب اسکی عذاب زمنګاد قوم مجرمانو نا لَگَد كَانَ فِي قَصَصٍ اِبْرَاتٌ تحقيق زراو او ب بیان دای کی ابرات قصص بیان بیان دای کی ابرات امام کی ها قصص کی که بتنسیل کړه وو نانو نا کو سواله قصص کې لا کا ځان وی قصص ایم امرتون تای سره وو په بیان لای کې دراته نیولې ال برابر ز پار ځاکل مندو ما کا نه دې سي یو ترا نو ها د کی ساز جوړا شوی دا زار نا خبرانه ده کلا کر سړیو واقعاو کسا جوړه کی ده پار ده یه براده حقیقت نیه لگه ما لگه روم وی وی او سڑه و هندستان ده تیجارت لراته نو کور که اغا زامنو لونو خز دوی چه هندستان ده زمه تاله سرانه ما تاله سرانه ما سڑه ده کور ازی نو بجوته وی چاور دوی مال دو چاور مال چا چاور مال دو پرمور گی او توتی ساتا لیو آغد اے خبر خیلی وی توتی خبر ازده کئی دے زما اخبلا او او صاحب بلا واجی مرش زور بزنیت خوابا اونا آج از اے بیولی دیم بابا بابا یا میتو یا میتو رش پیلے وی او فراتا پکیو دو توتی خبر ای کئیو نو تو تی سارت له واږه خبرې کولی تو تی تیوي تاله سراړ ما تو دی وا دای مال نور سمراړا په ځيندستان د لارشي ځنګل کې بتوت یاني نو توار شاوور توا جستاسه او ور دے او ما سگا په پینجره کې باند دے دوه تو لار ورته ديشته او تاسو ته سلام دی او چاله والا نو ورزيدو وته ها ها بزنسمن کاروبار یا وړي ډيره خارا هر چاله سوال وستر سنتو تی خبره یاد شو زنګل زلال کوتيان بوونو جناسي دوه لاواز ور کوتو تیانو سنازو ورو تی ماز اگا پا پینجراکی ده او دواتون لارو وقتن ده معلومه او تاس ده سلام وی پدیگی او دوتی ده ونی ده سرنا پا کتا راپری کې زمک ده راوی پا زمک اولاگی ده وزاری او ترابولی اولادی والی او سای او پود ده تجارتی زده ده راوی یا توتی وړیدا آی وچاکه وارو راواړو توتی منلې سره اړې ځړې دې ډېر زیات خپه شو صدا مې سو کړ دا جوړ داګه توتی روو یا اطرارو یا ازيو هټه ټیک و تاسو دې لا سا ما ډېر بازو کړ خپه ډېر شو ولاړ واپس زوی لا تو خور ګيرو لا پراور ګيرو خازل اکبره تو دیو دوي زما خبره دي کړيوار تو دی دوي او کارو شريسه ویل زیاته هو شو ما توتيانو بزنګل کې او ما دوي جستان سرور پینځره کې باندي او چالو نظر واه تو نودځي تاسو سلام کو پاتمیز دې ستار ورو یا دې ذيو یا دې پلا ورو هغه غوښنه نه را پریو وزري او ټاپو دې عمرشه یې جما داوي دل دې توتی په پنجره کې په لړ په لړ وزري واله عمرشه دې بیر خپاشو تاسو زما ته توتی عمرشه دا څه کار وشه ډېر خپاده آ پنجره کو لاو کړه توتی راواله سړی راळीه خپاده چې توتی کو په پړشه رخمین ایونیو او आपले وړ هم میدان کې کې خود وګوره زما توتی عمر شه چې څنګه دل کې خود عزت دي خوشه چې توتوي او پر چروالو ته چوالو دلار مخامق په ونه کې کې ناسته د ارنجي دا څو شو د هوار دوی ته دا څو هغه ورته وي وینا ما چالو کو چې ځان مړ کا چې ژوند دی چې ځان مړ کا نو بس ما ځان مړ ک پینځري لراوه ته موازات دا واه یا مور کی نو بیا ور په حاش علی اللہ این حکایت نیسی نگد حالی ما و تُسے خوشب بی حاش علی اللہ این سکیسا مرا سکیسا اللہ جوڑا گڑی دھا نا نا نگد حالی زمان استا حال معلوم ايه زمان استا حال معلوم ايه السلام تا آغا مصیبتونا روحو لک ملکارو که روحو قوی تا غوزو روحو پرادی ملک غولان که پرادی ملک ببادنا ماولا گیدا پرادی ملک بی گنای جیلو نا تیر گنا پرادی ملک غلامی اگرا پرادی ملک جوان تیرگا دا مورا پلار نا نو خبر قگلی فونے تیرگا وہ سبریو گا نو گرا پرادی ملک بادشاہ شا ایوزب علیہ السلام دا گرا دا عیسیٰ علیہ السلام نا والن سوکالا مخی تیر شوئے قبل از مسیح وہ گرا ایوزب علیہ السلام ایک سال عمریو ماجد الخلیل کے خاک شو وہ جو یوسف علیہ السلام تا صبر گلے او جو غلام ابن بادشاہ دور رسیدہ کا تکلیفوں برداشت کا مقام وہ مو میں بے صبر ولی یقین تنال المامۃ فیتی حیدن گثیر د ایمروی دی میا کول ز کنا گل کڑے بے صبر ولی یقین دونال الامام دو ویتینا په صبر او یقین مشرد د کی مونږ دی شي ما ګانا دي څنګه یو ترا نه ودا کیسه جوړ کړئ شو ځان نه ودا بیان چې جوړ شو ځان نه ولګنت سیګل لذي بناده لګم تصديق دې دا چې دی نه دي زګد السلام ذکر بایبل کې هم آئی کیوں اللہ زبا علیہ السلام ذکر کرو دو موسیٰ علیہ السلام کتاب کې دو عیسیٰ علیہ السلام کتاب کې کی آئی کیوں ذکر کرو ولیکن تزدیک کر لذی بے نیا دیں دا زکر دے علیہ السلام میں ڈیر مخی تیر شوئے صاحب آزین رجل مومن پہ آوالا اور رجل مومن ہوئی آہ ولقد جاءكم يوسف من قبل فما زلتم بي شكنا تزاها لك قلتم لي بسلم من بعدي رسول الله دي سوواله موسی علیہ السلام مرگره رجل مؤمن قوي ولقد جاءكم يوسف من قبل فما زلتم بي شكنا تزاها لك تازو بشاکی وی تراغی چاگا وفاد شو دا اگا کی ددا چا امبیاء وفاد کی دا دا ایدان همکی جو اندیق همکنی حتا اذا لکا قل دم لئی بز اللہ من بادی رسولا موسیٰ علیہ السلام نومکی تیر شوئے دے لیکن دا اگا اگل نوم اگا ننوم جواندے دے, دے زنداز دا نام پر روک نوشی رواب وا پیړه لا شرای کیسه پر دند زری خاک خاک اسونه به خردګادو صفوانمان هغه ډا چې خلکو خاورو توو سپور دازې وونه چې نومه پالت نه شه زین داستنامي وروغه نو شیروانه عبدله گر جیوه سے گردش کنه شیروانمان نو شیروان یادو انصاف وکړه کارو کا masala بیان کا پا جماعت کلا کودری گستانو با انشاءاللہ جوانده یا ولیکن تصدیق اللذی بینی آده لیکن تصدیق دیده آج مرکی دینا و تفصیل کلی شه او تفصیل داری اوشید امور دین نا کلی شه کلی اور فید دین امور بیان کړي و او دو و رحمت اللی قومی او ایدات و رحمتا ده بارده قوم چه غی ایمان راڑی تقریباً یو سی باره صورتو او بدی که تسلیم ابی ایسلام تا حالو گا که حالی یوسف سناحال بشان ده حال ده یوسف علیہ السلام ده اگر ایوسف علیہ السلام قبل رون ده ملکارو که تاب ده ملکارو که یوسف علیہ السلام بلارب یرا واندی توب پیار اباندی زینبی السلام مدینه دا پیاراتو یوسف علی السلام پردی ملک با بات شو تب پردی ملک یا بات شي یوسف علی السلام بي بي باندې باندې پردی ملک زولیشی تهمتو لاغو ستا بي بي باندې منافقان باندې تهمتو یوسف علیہ السلام صفایوشوا سدا زبائی ووشوی داغه دا زبائی کړه زنهې بخپلا سدا زبائی وز اسمان نن راضی یوسف علیہ السلام پردی ملک بادشاہ شو تبو پردی ملک بادشاہ یوسف علیہ السلام دمیرړو حقو کې ورزول تا تا ومکی والا کو کې ورزوم یوسف علیہ السلام ورته ویو لا تسری علیکم اليوم نبی علیہ السلام هو سارا د بدرتا کې دیاں زبون طویل یو لا تسری و علیکم الیم هاغه کا قاهلی یوسف چټی ده کا تبې ان ده چټی ده د زار نو کې چې موږ په دعا او په دې باندې فکر وکړو دا یو څه مسلمانانه او اخیته په نشارال کې شراه هر زمانو او راتشوین الله دې سو بیماران کي الله دې ورته شفاي كامله ورتي الله دې ورته شفا دي كامله ورتي تکلیف کې الله دې په تکلیفونو را خلاص دي الله دې په مشاورو باندې خبرونه تر راوېږي چا ته شنهرو تر د نهي الله دې په مستعفاده بدلې کې الله دې مونږ د هر کس په او دنیا بازي راغلي ده اللہ <سؤال> دی مسلمان معاقوس کی بنار عمل کی چیئی اللہ دیتا تروی احفاظتو کی دی مرکز سماچ کم قلب محبت کی اللہ دی دوی سره محبت اومینو کی و اللہ دی دوی قرون فیڈیل فیرہ برکتونہ ہو چاہی کم مسافر دی و بڑتون ملکن کی دی اللہ دی اوید اتبر ملک اسمار پرابر کی نو اللہ دی پرشاگوڑ فیڈیل قرون تلاولی قرآن په بار بار د الله <سؤال> د رسول د هغه د دنیا لپاره موږ کوي الله تعالی هغه پر موږ د قران سره ترې دی بوسا کی او راجو د ایمان سره د دنیا د پرې او سره د او